Patrik, Daniel och jag och idag så tänkte vi göra ett lite annorlunda avsnitt i och med att vi har fått ordning på de här funktionerna att vi kan spela upp ljud. Så då har jag tipsat mina poddkollegor om att vi kunde läsa Roland Handfors bok Det blinda Sverige som kom ut 1971. Och det är en bild av en utomstående på hur Sverige sig som land och hur... Konforma svenska är och eh, hur mycket vi tror på, på överheten. Och eh, jag tänkte att Daniel skulle få inleda med att läsa baksidan av den här boken. Så att vi får en lite mer eh, insikt i eh, vad, vad den kommer att handla om. Så du kan köra Daniel. Yes. Eh, Sverige framstår lätt som en utopi. Mer ett sekel sedan drog det sig, drog, drog det sig tillbaka efter Traumatiska konflikter som drabbade resten av Europa. Det är ekonomiskt gynnat med ett av de mest riktomfattade systemen när det gäller social välfärd. Dess atmosfär ger sig kall, objektiv, effektivt och socialt medveten. Oland överblick av landet ger oss en helt annan version. Neutraliteten, objektivet och korporativ effektivitet är produkter inte beroende på Upplysning anser han utan den påfunnen osäkerhet och likgiltighet i den svenska karaktären. Långt ifrån det framstår Sverige som det främsta exemplet i den moderna världen när det gäller samhället som George Orwell och Aldous Huxley föreställer sig det. det svenska läget är skarpare totalitärt än det ryska. Antford visar hur effektivt Sverige har gjort sig beroende av det socialdemokratiska partiet som har uppehållit makten utan betydande avbrott sedan 1932. Detta partier framgångsrikt underminerat svenska riksdagen dess roll och ersatts av, vä av väldig byråkratism som har bidragit till fastpakt pakt mellan fackveringsåvarna och staten. Man visar också hur svensk historia har gjort svenskarna motsträviga inför avgörande frågor eller att sticka av från den stora massan. Istället att svenskarna blivit det lydiga och fogliga numret i en stadsplanerades eller socialistdröm. Allt i svenskt liv är anpassat efter utvecklingen av ett effektivt regeringsmaskineri. Till har svenskarna fått framgång, hygien, social säkerhet och det ovanligt andefattiga nyhet av sexuell frihet. Roland Hansford är en skandinavisk korrespondent för tidningen Observer i England och stationerad i Stockholm. Han Sydafrika år 1927. Han avlade akademisk examen i Kapstadens universitet. Han lämnade Sydafrika år 1947 för att studera vid Imperial College och för att slå sig ner i England. Han reste på kontinenten och omväxlade detta med arbete i London. År 1959 tillträdde Roland han får en tjänst i FN i Genev. Samma år påbörjade han sin journalistiska bana genom sitt samarbete med Spectator där han refererade från utrikesministernas konferens i Genet. Eh, därefter bidrog han med artiklar rörande internationella ämnen. Då han handlade kvar i FN till 1961. Han begav sig till Finland som korrespondent för Observer, bara efter att han till Stockholm 1963. Mm. Det var en intressant inledning på det hela. Eh, Jag vi har väl alla, alla tre läst George Orwells bok 1984 och Aldous Huxleys bok Du stjärna ni värd. Och eh, Sverige är även någon slags mellanting mellan det kan man tän tänka sig. att eh, Orwell har ju den mer totalitära diktaturen där liksom människor måste foga sig i systemet och de vet att, eh, att systemet kontrollerar dem. Eh, men medan Aldous Huxleys bok Du stjärna ni värd så, så älskar... Eh, de styrda sina makthavare. Och att man styr dem på mer... men mer subtilt sätt då. Och det är väl det som socialdemokratin... Har gjort i Sverige då främst... På 70-talet. Eller alltså, vad... Har du mm. något... Har du något att tillägga Patrik? Ja, nej men precis. Och... Det är ju mer åt... Äh, Alldeles hacksligt det här. Och att... Äh, och det, Alltså... Det var en väldigt uh, intressant bok att läsa det här. Och det är ju också det att när en män, människa har ett perspektiv vilket man inte har då uh, som uh, infödd svensk liksom, så, så uh, sätter han ju fingret på väldigt många intressanta saker och liksom hur vi är och, och, eller liksom hur det svenska samhället faktiskt fungerar som man inte, som man inte tänker på förrän, förrän man får förrän man sätter fingret på det som man gör då Så att, en, en, en väldigt intressant bok och, och, och liksom också den här alltså, ja, vi svenskar vi är, det är ju en grej som man ska alltså vi är ju väldigt nöjda vi tycker ju att vårt system är väldigt fint va? och vi är väldigt fria och det är väldigt bra va och, och, och när vi reser utomlands och, och, och tittar på hur det funkar i andra länder så, så tycker vi ju att nej, det där är ju inte bra. Va? Men vi, vi ser ju inte den här, de här äh, sakerna. Alltså hur, hur styrt och format det här landet faktiskt är. <laughs> och, äh, nej, mycket, mycket intressant. Mm. Och, äh, och just den här. Så, ja. Ja. ja, den här. Den här boken känner ju inte jag till förrän för kanske 4-5 år sedan. Så att den har ju verkligen stoppats undan bra. alltså. Ja. Och man hittar den ju inte i nytryck. Och det finns inga svenska exemplar när man söker på bokbörsen. Och så här, antikvariat. De är helt borta. Och man kanske kan få tag i något engelskt exemplar. Annars är det archive.org. Man kan läsa den som pdf då. Men det, det är ju... Uh, ja, det, den här måste lyftas fram uh, på ett bättre sätt för att då uh, förstår ju fler också hur, hur uh, det svenska systemet fungerar. Uh. Mm. Mm. Ja, nej, men det, och det får man ju säga: som alltså, det här uh, faktiskt, uh, archive.org, ja, uh, alltså det där är en riktig guldkryffa. <laughs> Jag hoppas verkligen att inte det försvinner för att det finns ju många sådana här. Uh, Gamla historiska Väldigt intressanta böcker Alltså mm. eh, om, om, om många ting mm. eh, eh, ja. ja Jag sökte även på Akademibokhandeln Men den fanns inte där heller eh, Jag håller med Jag har också sett eh, rader av intressanta verk På eh, archive.org De eh, har eh, ja, hur mycket som helst Som är, som är bra Eh, sen håller jag också med om att eh, det ni säger att det är lite mer åt, åt håll än eh, 1984 av George Orwell. För det är ju som, som du säger på, tycker att eh, folk, eh, inte bara i Sverige men, men kanske framförallt i Sverige, är väldigt nöjda med systemet. Eh, de upplever att det fungerar, de upplever att det är bra, de upplever att de har demokrati, fri eh, press, grävande journalistik eller Fendefrihet och så vidare Men de, de anar ju då tyvärr inte det, det vi nämner i den här podden Eller hur Urvis även litteratur då göms undan om man ser till så att Det inte syns Det här är ingen bok som kommer att stå på topp 10-listan på Akademibokhandeln Nej. Men den är Nu har inte jag läst hela men jag har läst Delar av den, den är Det jag läst så är den Utansvärt bra, han uttrycker i systemet och rent sett och precis som du har varit inne på förut så, så är det ju att hela tanken är att alla ska stöpas i samma form. Att mm. Alla ska vara likadana och att individualismen ska bort. Mm. Alla ska vara någorlunda liksinniga och tänka likadant och gilla systemet och vara lyckliga med och det uttrycks även i den här boken. Mm. Mm. Men jag vill säga också att det, det som den här jag menar han gör en ypperlig analys av, av eh, Sverige och det är ju det som är syftet med boken men, men det han inte ser då det, som man, för jag menar han jämför ju med, med andra västeuropeiska länder där saker och ting fungerar så himla mycket bättre att han ser ju inte det här att det här har ju faktiskt ett globalt problem va det här, det, det här gäller inte bara Sverige eh, och, och hur kontrollerat Sverige är och dess medier va men det är de och, och, sen, eh, men, och, och jag menar, det, det är ju liksom också olika grader av kontroll. Va? Men för, för han noterar ju det precis som vi pratar om i den här podden. Och, men då, då pratar han ju bara om svenska medier. Då, att de, de driver liksom samma linje. Och de, de pratar om vissa saker men inte andra. Eh, och så vidare. Va? Men han, han, han ser ju inte den här globala problematiken som vi pratar om mycket i den här podden och, det, och jag kan väl tänka mig också så att jag menar för, för, och han tänker ju liksom i olika nationer och att, att inte nationerna är ytterst styrda av samma krafter, vilket jag är numera helt övertygad om att så i fallet och jag tror att det pågår olika experiment i olika nationer och länder om olika sätt, hur, hur ska man göra liksom för att uppnå total kontroll och, och, och ha och vad ska man göra? Liksom? Och, och, och Sverige är ett, ex ett experiment. Liksom. En variant på det. På just... mm. Så ser man hur det går. Sen ser man, har man lite olika varianter i andra länder. Liksom. Ja, vi är väldigt uh... framstående när det gäller kontantlösa samhället. Så det räcker ju åka i i Tyskland mm. så har de väldigt uh, mycket med mynt och de håller ju till och med på med sådana här små cents på euron och man, när man är mm. där så får man hela plånboken fylla av mynt som man... Inte vet vad man ska göra av. Så, mm. Och här har det gått till andra extremiteten. Att eh, nästan alla köper allt med kort. Vilket gör ju också att eh, allt blir spårbart. Och eh, kort kommer ju bli möjligt att stänga av. Om man då eh, till exempel får låga sociala kreditpoäng. Som eh, man kan skapa ett system för då. Eh, och mm. När allting digitaliseras och, så... Kan man ju i princip kartlägga människors liv in i minsta detalj. Mm. Så. Vad säger ni? Ska vi köra igång det första klippet från, äh, från boken? Det tycker jag. Ja. Yes. Då är det från kapitel 1, nytotalitärerna. Och det är ett klipp på 5 minuter och 40 sekunder. Så det kommer här. 1. Nytotalitärerna. Domedagsprofeternas rättfärdigande har alltid varit en perverst fascinerande historia eftersom människor så gärna vill plåga sig själva med bevis för att de verkligen är så löjliga som de alltid sagt om varandra. Det är därför knappast ägnat att förvåna att i all slags spådomslitteratur som vuxit fram i vetenskapens kölvatten just klagovisorna hunnit störst berämmelse. Två pessimistiska framtidsvisioner har redan hunnit bli klassiska. Två världskända mardrömshistorier om vad som sannolikt väntar oss. Två planritningar av de fängelser som vi tycks så ivriga att uppföra kring oss med den mest olycksbringande sinrikhet. Jag syftar givetvis på George Orwells bok år 1984 och Aldous Huxley's Du sköna nya värld. Historien om den sköna nya världen trycktes redan 1932, den om året 1984, år 1949. Utvecklingen har redan hunnit visa i hur hög grad bägge dessa böcker skrevs med profetians gåva. Båda förutsåg en sak vilken numera framstår som pinsamt självfallen. Att naturvetenskapernas utveckling måste framskapa en ny sorts härskarklass med förut okänd makt. Båda förutsåg de mänsklighetens slutgiltiga underkastelse under en revolutionär bastardform mellan teknisk experimentator och politisk partidirigent. Men oaktat slutet i båda deras fallen är i stort sett detsamma, tycks du sköna nya värld vara mer tillämplig på nyhets västerländska kulturbild. Medan år 1984 skildrar ett kommunistiskt diktatursystems logiska följd ett slags Bolshevik-revolutionens höjdpunkt ger oss du sköna nya värld en bild av den västerländska livsstilens slutgiltiga röttenhet och fördärv. Skillnaden ligger principiellt i att Orwell räknar med en terrorregim för att säkra den nya härskarklassens positioner medan Huxley antar att de forskningens framsteg som för denna klass till makten också medför den erforderliga förändringen i tänkandet så att fysiskt tvång blir överflödigt. Fasten Huxley beskriver vissa utvecklingslinjer vilka Kapås som gamla bekanta antar han också de nödvändiga politiska förändringarna och koncentrerar sig till de rent mänskliga resultaten. Det har redan blivit en liten klisché att säga att den ena eller andra företeelsen utgör ett stycke av du sköna nya värld och det har blivit självklart ända till banalitet att vissa av skildringens aspekter redan börjat gå i uppfyllelse inom västerlandet. Vi har tagit första steget i riktning mot provrörsbarn och genetisk teknik mot hallucinationsalstrande droger och deras dyrkades resor Liksom den sköna nya världens människor tog sig en feriedag med hjälp av Soma Vi intar redan rent mekaniska attityder till sexualiteten Vi gör om historien Vi ligger tillbedjande på magen inför teknologins robot Men att finna den totala visionens slutna enhet Med sina olika facetter sammanhängande tecknad i ett kohärent system Det är inte alltid så lätt och likväl har vi redan framför oss flera av de vetenskapligt nödvändiga förutsättningarna. Vi har idiotsäkra antibibymedel, obegränsade kommunikationer, elektrisk energi och tekniska fiffigheter i överflöd. Deras rätta tillämpande väntar bara på det riktiga sociala maskineriet. Som alltid ligger vetenskapen i hästlängder före politiken. För teknikens definitiva seger över människan, säger Huxley i förordet till en av sin romans senare upplagor, krävs bara en högt centraliserad totalitär regim. Men, säger han, det är givetvis inte tvunget att det nya totalitärsystemet måste likna det gamla. Regerande med hjälp av maskingivärstrupper är inte bara inhumant, det är framförallt påvisbart effektlöst. Och i en tidsålder av avancerad teknologi är bristande effektivitet en synd mot en heliga ande. En verkligt effektiv totalitär stat måste vara en sådan där de politiska pamparnas allsmäktiga exekutiv och dess armé av funktionärer kontrollerar en befolkning av slavar som inte behöver tvingas medan de älskar sin träldom och kysser sina bojor. Av alla folk i världen är svenskarna de som kommit detta sakernas tillstånd närmast. De äger den nödvändiga bakgrunden och predispositionen. Utanför Ryssland är det bara de som hyllat nödvändigheten av att lämpa politiken efter tekniken, ogrömlad av tvivel eller reservationer. De erbjuder världens första exempel på ett system som uppfyller Hackslys profetia. Historiska olycksfall och nationell idiosynkrasi har drivit Sverige ut på den förfärliga. Ja, det var det klippet där. Mm. Uh, och uh, ja, det är ju en ganska intressant inledning av boken. Och när jag började läsa den så blev man ju fast direkt och <laughs> behövde plöja den. Uh, och uh, ja, det var lite det vi pratade om innan att han konstaterade ju att. Sverige ligger närmare det sköna nya värld än 1984 där, där svenskarna älskar sin trädom mm. och inte själva förstår att de är slavar och det är ju då som man styr man styr som mest effektivt också mm. okay. och att han sa att han, man anpassar politiken mm. efter tekniken, det tyckte jag var en bra Mm. Man ser till så att vi gillar den teknik vi får och att man blir inringad av att exempelvis betala med kort och bara köra på den tekniken och så anpassar man politiken efter det och ser till så att politiker kan ta bort pengar i samhället. Mm. Exempelvis. Precis. Mm. Och jag, jag tänker på det också. Jag läste en annan bok för ett tag sedan Jack Ellul, Propaganda och... Och, och även han har skrivit The Technological Society. Och i den Technological Society så skriver han bland annat att ja, när ett samhälle utvecklas så blir det mer och mer tekniskt avancerat. Och det blir svårt att gå tillbaka till ett steg då för att komma närmare naturen som man en gång utgick ifrån. Så att man blir mer och mer beroende av, av tekniskt avancerade lösningar och sen så kommer ingen veta till exempel hur man för smidde ett spärd eller gjorde en hästsko eller eh, gjorde en eh, en plog till en, som kunde dras efter en ox eller sådär. Så att eh, den kunskapen som man behöver för att klara livhanken eh, utan de här tekniska nödvändigheterna, de, den är ju förlorad, stort sett. Och då mm då blir man ju mindre benägen att, att göra uppror eftersom gör man då uppror så, så kommer ju ens herrar bara liksom ta undan de här tekniska hjälpmedlen och säga ja men titta hur bra ni klarar er utan de här då som han då har har sett till att vi bli, blivit beroende av dem. Så. Ja fast då vill jag nog säga att då måste de ju då måste de ha möjlighet att göra det den faktiska och, och det är ju så här att, att... Alla eh, samhällen... Alltså det måste ju finnas... Det måste ju alltid finnas... En, en, ett stöd, ett folkligt stöd... För att styra. Mm. Och, eh, och det där måste man åstadkomma... På olika sätt då. Men jag menar det som jag... Ser idag då... Som väl har, har väl hänt tidigare i historien då... Det är ju det att man har man har gått eh, ja, det har blivit för, för mycket lögner och för mycket eh, manipulation och och, eh, och och då till slut så tror jag man kommer till en punkt där eh, för, för att vi vi är ju väldigt liksom ja som vi sa tidigare att man, man, man accepterar den verklighet man föds in i va, eller man man ifrågasätter inte allt möjligt sådär va men, men om det här och det är ju det här trosystemet som man är i men om det börjar skilja sig för mycket från verkligheten då då kommer man till en kritisk punkt till slut va när mm. människor och då faller liksom ett trosystem mm. och det har ju hänt historiskt va med, med, för det har ju varit olika eh, imperier och och trosystem som var, men, men så har de liksom tappat i kraft och då, då faller de va vi, mm. vi kommer nog hamna i ett sånt läge vad det gäller vår egen eh, vårt eget trosystem va? och jag menar det är också en grej som vi pratar mycket om den här jag menar det här med vetenskapen då för det, det kan ju hålla mig lite så sådär jag menar de här böckerna då till exempel du skönar nya eller ja, du skönar nya värld och, och 1984 då va, de, alltså där är det ju liksom det är väldigt teknokratiskt och vetenskapligt och att, och att men det som har kommit fram här det är ju det att mycket av den vetenskap vi har idag den är ju inte vetenskap. Den är, den är bullshit. Den är, den är saker man säljer in. Va? Och man använder vetenskapen som ett styrmedel eftersom vi har sån tro på den. Eftersom vetenskapen är ju för oss eh, det som är objektivt sant. Va? Mm. Och, och vill man påverka människor på ett visst sätt. Ja men då det effektivaste sättet är ju att säga att forskningen visar det här eller det här va. Mm. Vill man ha ett högre skatteuttag eh, och kostnader för, för drivmedel då säger man att forskningen visar att de här eh, kolvätena eller de här fossila bränslerna, de, de spyrer ut så mycket skit så att eh, det, det kommer att, det, nu är det risk för hela planeten. Här, va? Så därför så måste eh, det kosta mer och användas mindre. Va? Alltså, och då köper att, ju människor det. Så alltså, det, det är ju ja. något objektivt Vad sa du? Ja. Och så lyfter man fram ett litet barn som Greta Thunberg som då ska se ja, koldioxiden ja, ja. och <laughs> åka runt och träffa påven och alla möjliga och, och tala i eh, Europaparlamentet och, och så då. Ja. Eh. Ja, men det är inte så att du nämner för Jag hänger inte med så mycket i media längre. Jag orkar liksom inte. Jag, jag, jag, jag har mycket annat intressant att göra men det är ju roligt att höra när man pratar med andra som hänger med. Mm. Hur de ser detta va? Hur de ser... För att, jag menar, hon, den här Greta... Hon är ju som ett litet helgon då va? Som en liten ja. uh, uppenbarelse va? Mm. Som uh, ett sånt här... Jag menar, det hade man ju på medeltiden också. Små barn som hade kontakt med himmelriket här på sig. Och, och, men det, alltså man ser ju vilken religion det är va? Egentligen. Och hur mm. man liksom använder hela tiden... Uh, jag menar, det är inte... Det är inte liksom den vetenskapliga metoden och rationellt resonerande vetenskap längre. Det är lilla Greta. Och hon står här, mm. va och, och jag menar eftersom hon eh, eh, pratar om de här sakerna så, så måste ni ju känna att det här är rätt. liksom Det här måste vi, det här måste vi jobba för allihopa. Va? För mm. vi kan ju inte svika lilla Greta. Man, man säljer ett bok <laughs> känslor. Ja, det är, det är bara känslor. Det är mm. bara känslor. Liksom. Det, mm. det är det man, man trycker på. Mm. Jo, precis. Och Hon äh, ja. trycker vi på att ja, vi måste lyssna på vetenskapsmännen och vi måste göra mer och så vidare. Så att, mm. äh, Det kan så ska... man ju byta ut mot prästerna då. Vi måste ja. lyssna på prästerna och kyrkan här. Jag, jag har pratat med Gud här om, om, om... Om men, det är, för orden, va? Ja, men det är väl lite min hypotes där kring eh, att vetenskapen är så mycket bättre styrmedel eftersom den kan man ju förändra eh, på ett annat sätt än man kan med religiösa texter som, som har skrivits en gång i tiden. Så att då kan man ju få mycket snabbare förändringar av människors sinnelag. För Bibeln och Koranen och sådana här skrifter, de är ju i stort sett statiska. Sen så kan man ju göra lite revideringar när man översätter dem och så, då. men det, det tar ju mycket längre tid. Ja det där. fast det där, så där tror jag man jobbar historiskt alltså när, när eh, religionen var det rådande trosystemet och idag så är det ju vetenskapen då men jag tror att när mm. religionen var rådande då, då hade ju olika människor, de hade ju uppenbarelse va eh, olika saker eh, som eh, de hade hört från Gud eh, och, och sådär va eh, och, och då sa de vissa saker och eftersom man då hade en absolut tro kring det här med himlen och gud va? Så, så lyssnar du ju människor. Mm. Och, och, och man kör ju samma sak samma stuk idag. Va? Fast nu är det då istället vetenskapen va? att, att eh, forskningen säger eller forskningen visar då. Så mm. framför man någonting. Och eftersom forskningen visar detta så är det ju eh, sant. liksom För att det, mm. vi har absolut tro på det då. Ja, jag håller med lite både och. Jag håller med om det du säger, Patrik, men jag tror ändå att det går snabbare med vetenskap som folk är mer, mer tillåtet att förändra lite snabbt. Mm. Medan religion inte är inte lika tillåtet. Men jag håller med dig om att de säkerligen jobbade så med religion förutligen också. Och mm. på sätt och vis så har de ju bytt ut precis som du inne på de har ju bytt ut en viss religion mot vetenskap så jobbar man det är istället för att hjärntvätta och så kör man på Appeal to authority eh, som det kallas för Att man pekar på någon Viktig gubbe som har sagt något i Science Illustrated och så är det det som gäller eh, Sen är det ju få som, som kollar upp Om det verkligen är så Oavsett om det var förr i tiden eh, Med religion så kanske man blindt trodde på en viss eh, Story Precis som att man idag blind tror på någon som pekar på En viktig gubbe som har gjort en ny undersökning, men det är ju ingen som läser den undersökningen som den har gjort eller kritiserar den eh, öppet vad, vad som skulle kunna gjorts bättre eller vad som kan vara fel eller något utan du får rakt upp och ner en sida av en viss filosofi som ska indoktrineras in i befolkningen av en viktig vetenskapsgubbe det är det, är det de, de, de säljer in när de pekar på den här gubben så det är ju då appeal to authority och sen blir det då lätt att ändra och det har man ju sett även i modern tid beroende på hur korta tidsspann man pratar om om, om vi nu ska prata om det här med temperatur på jorden så körde man ju Snowball Earth förut Snowballs jordklotet som det var på 50-60-talet och var det den propaganda som gällde Sen byter man ut det till global warming på eh, global uppvärmning på 90-talet och början på 00-talet Sen byter man ut det till climate change så, En bra, bra exempel på det ni pratar om att det kan gå väldigt fort då, att ändra folk opinion, Det är ju just det här övergången från global warming till climate change Hur fort det gick eh, Frågar man någon idag om de har trott på global warming så säger de nej Skulle man ha frågat samma personer för tio år så skulle alla ha sagt ja mm. <laughs> så att, eh, Det går ju fruktansvärt fort med massmedia idag I och med att det är så lättillgängligt för, för så många att ändra eh, den här uh, folkopinionen om man behöver. Uh, som jag har nämnt i tidigare poddar så, så kan de göra det väldigt snabbt och, och effektivt med dagens mm. teknologi. Mm. Jo, Jag mm. håller med om det. att Det går ju, går ju mycket fortare och effektivare idag. Men, men, men, men så att säga ingredienserna är ju de samma som, som ja. i, i de tidigare religiösa trossystemen, Och det är ju alltid också det här med, med eh, domedagen. Då. Det, det ska alltid vara någon domedag som förbådar oss va? och det, det är också en sån här, Jag men det är ju som, sagt, som vi har sagt tidigare också att eh, det, det sätt man kontrollerar människor på det är med rädsla skam och ja men det rädsla, skam och negativa känslor liksom, det, det är alltid effektivaste sättet att påverka människor skräck och och att... se till att de håller sig så... i flocken också för vi är ju vi är ju, ja. vi är ju beroende av andra människor för att kunna överleva så att, Ja just det den här, den här rädslan för social utfrysning ja. och, och så vidare ja visst, ja, mm. men så är det det är en väldigt stark faktor skulle mm. jag säga att, att det mm. men, äm... nej och sen, och sen jag vill bara säga, ja, vi glider lite på sidan här av ämnet men men just det där också med vetenskapen, att, att, att vetenskapen var ju eh, helt eh, kontrollerad av eh, religionen också historiskt. Va? Ja, men det var ingen skillnad på det egentligen, va? och all vetenskap fick förhålla sig till teologin också, va. Mm. Eh, så att det var ju ytterligare bara ett, ett instrument liksom, i det systemet. Men, men idag så har ju vetenskapen kan man säga helt tagit över den religiösa rollen, eller vad man ska uttrycka det. Mm. och religionen hänger till och med med att anpassa sig. Som, svenska kyrkan är väldigt bra på att anpassa sig till nya vetenskapliga rön till exempel. Så. Mm, ja just Så det. Att, uh, mm. Ja, yes. och ska vi köra, jag tänkte att vi skulle spela upp lite julklipp uh, från kapitel 11 som uh, vi fastnar för lite extra i den här boken. Då. Och det handlar ju då om... Undervisningen i konditioneringens tjänst och det är hur, hur socialdemokraterna använder skolan för att forma, forma barnen till goda medborgare. Så att, tänkte vi köra här. Ska vi se, sätt igång den här. Social och ekonomisk säkerhet har varit väsentliga för kontrollen av de breda massorna men har aldrig betraktats som självändamål. De skulle förbereda jordmålen för samhällsomdanerna och ge dem lättformat människomaterial att arbeta med. Det slutliga målet är att skapa den nya människan för det nya samhället och bland verktygen för detta genomförande är helt naturligt undervisningen av utslagsgivande betydelse. All undervisning utgör en form för det ungas modellerande i överensstämmelse med de äldres idéer. Ungdomsårens karaktär, samhällets natur och dess styrares ambitioner påverkar givetvis de detaljer som satts i mars. Ja. Vänder vi oss till Sverige under sista tredjedelen av 20 århundradet får vi av statsminister Olof Palme, förut utbildningsminister, veta att man går inte i skolan för att åstadkomma någonting personligt utan för att lära sig hur man fungerar som medlem av en grupp i ett tal till skolbarn. För sitt åsyftade samhälle behöver de svenska planerarna en persontyp som tänker kollektivt och undertrycker sin individualitet till gruppens förmån samtidigt som denna typ är teknologiskt orienterad och socialt välanpassad. I syfte att frambringa sådana djur blev undervisningssystemet i grunden omlagt under 1950- och 1960-talen. Från att förut ha meddelat kunskaper blev nu dess syfte ändrat till att leda det sociala beteendet. Ja, där slutade det slutar i klippet. Så det är ju ganska slående om hur, hur skolan används för att uppfostra medborgarna. Eller har ni några kommentarer? Eh, <hör> nej, men det... Ja, så är det ju liksom. Och, och, och det här har man ju sätt väldigt tydligt, att, att liksom det här med att ja man ska ha lagom eh, begåvade kuggar i maskineriet men man ska lära sig eh, läsa och, och räkna och skriva men eh, och, och och och lite grann sådär så att man får, men sen så är det ju precis där du säger att man eller, eller det här som de säger att man man det är ju väldigt mycket fokus på eh, kollektivt tänkande och så vidare. Och, och jag menar, den här boken är från 70-talet och det minns man väl från sin egen skolgång. Liksom, hur det var mycket eh, fokus på sådana saker och, och, och, och grupparbeten och höj och hål. Liksom. Det här med individualism, det var det ju inte mycket med. Liksom. Eh, så, så Ja visst. Och speciellt om man var lite bättre i matte, eller jag var ju lite bättre i matte i skolan, mm. men då fick man ju inte räkna svårare uppgifter utan då fick man gå runt som hjälplärare för de andra, eller räkna fler uppgifter i boken och traggla gångertabellen så att man blev uttråkad om, om man liksom, <laughs> när liksom man skulle vara på samma nivå som de som inte hade fattat i klassen då. Mm. Så, ja Det var ju lite ja, Frustrerande tycker jag mm. Mm. Ja, de, återigen då Så öppnar de alla Samma form som Falski eh, jag varit inne på Och eh, De är väldigt på att få alla och tänka lika Och kanske hålla sig på samma nivå Det är väl inte så ofta någon får Skippa en klass och gå från fjärde klass till sjätte klass exempelvis. Det händer väl någon gång ibland kanske, men det är ganska sällan. Ja, sen, sen kan ja. Och inte tala om så här, elitklasser eller så, de som kanske är bättre än, än andra, att ja. de liksom kan hålla ett högre tempo, att man skulle sätta dem i en egen klass att de liksom kan utveckla sina talanger, ja, är... men sånt är sånt du aldrig talar om Nej, man körde ju tvärtom och körde med specialklass istället för de som behövde extra hjälp. Man mm. skulle kunna göra båda. Mm. Sen tänkte jag på det här som vi också säkert varit inne på tidigare poddar, att man inte får lära sig i grundskolan så mycket om... Eller i gymnasiet heller, för lätan till det eller gymnasiet så får du inte gå så mycket kurser i biologi eller filosofi eller lärare och... Frida och vända på en tärning och kanske se saker från olika perspektiv. Vissa kan ju då säga att ett mynt kan ha två sidor. Men som jag nämnt förut så kan en tärning ha sex sidor eller fler. Så jag gillar inte den mynt myntanalogin så mycket. Utan många gånger så kan du få väldigt många olika teorier eller idéer om hur någonting skulle kunna vara. Samma sak som jag också nämnde tidigare det här med att man får lära sig mycket i skolan om källkritik. Mm. Men du får inte lära dig så mycket om Att ställa upp premisser För att komma till en viss Slutsats Utan eh, istället tittar man bara i källan Är det här någon som vi tror på Eller är det någon vi inte tror på Och är det någon vi inte tror på så kastar vi den i papperskorgen mm. Fast det skulle kunna vara Världens bästa teori I ett ämne Eller en ny tanke Om man har ställt mm. upp jättebra premisser För att komma till en mm. jättebra slutsats Men du får mm. inte lära dig det i skolan Nej, det, Nej det, det... men precis uh, ja. Ja, och det har väl du också pratat om, om mycket Martin, just det här att man att uh, det här med källkritik och kritiskt tänkande då, det handlar ju inte om att titta på de faktiska argumenten liksom, utan det handlar ju om att bedöma källan liksom, vem är mm. det som säger detta mm. och man fäster, man, man uh, leder ju in tänkandet på då att, att auktoriteter och och, eh, officiella källor de har ett högt värde och, och eh, privata källor alltså och enskilda personer de har ett väldigt lågt värde va de, mm. de ska vi inte lita på utan det vi ska lita på det är vad auktoriteter och officiella källor och de flesta säger va och mm. själva argumentet det ska vi inte fundera så mycket på utan vi ska mer se på de här sakerna då, för att värdera eh, information och vad som är eh, rätt och riktigt. Då. Precis, och man ska absolut inte lyssna på anonyma källor. Då, för att, eh, då vet man inte vem det är som är källan. Men det finns ju faktiskt en anledning till att många väljer att vara anonyma i Sverige idag. faktiskt för att det, det är som sagt socialt stigmatiserande. Och eh, man kan bli av med jobb på vissa arbetsplatser om man skulle uttrycka så här. Mm. Um, andra åsikter än vad systemet har lärt oss att vi ska tycka uh, och så vidare. Och sen så är svenska väldigt bra på liksom, man har blivit lärd att man ska gå och skvallra för läraren om det är en konflikt. Man ska inte lösa konflikten själv så att man ska liksom rapportera om någon uh, uh, utgör ett uh, eller utför ett avvikande beteende så att denna personen kan tillrättavisas och komma tillbaka in i den, uh, det rätta beteendet igen. Och det är ju svenska väldigt bra på. Så. Att, uh, mm. Ja, nej men precis. Och det blir väldigt, det blir väldigt konstigt egentligen det där. För att <hör> jag menar om, om, om, om man pratar med människor i sin närhet. Till exempel om, om, om sådana här saker som vi pratar om då. Va? Eh, då eh, så måste ju den här personen man pratar sluta sig till att att Jag till exempel att jag, jag har fel i det jag säger. Och anledningen till att jag har fel det är att jag eh, inte är så begåvad då. Att jag har kommit fram till de här sakerna. Eh, men, men har fel i dem. Och samtidigt så är det ju så att när jag... Och sen har jag dessutom är jag så eh, sinnesförvirrad att jag, jag pratar med andra om det. Och då blir jag ju själv Socialt stigmatiserad Då eller då är jag ju Verkligen konstig va Men Egentligen så borde man ju Alltså det, det, jag, det jag vill komma till det är egentligen Man borde ju vända på det här Alltså att man borde ju faktiskt Lyssna mer på människor I sin närhet och som man känner För det är väl de man borde Kunna lita mest på va Är det inte så Än mm de här personerna i tv och auktoriteterna som vi aldrig har träffat som vi aldrig har, vi har ingen personlig relation till dem men de, de, de sitter där i tv-rutan och predikar och säger saker och det tar vi för absolut sanning utan att titta på de sakerna de framför med en, en, en total visshet och liksom. säger att så här är det och sen å andra hållet då att om någon eh, i vår närhet säger någonting till oss så eh, avfärdar vi det också utan att titta på de faktiska argumenten och undersöka dem själva då. Så att det, ja, det, det är väldigt upp och ner tyvärr. Mm. Eh, ja. och de det man ju eh, i, i min närhet så är ju tur att jag kan prata om de här sakerna för det mesta ganska öppet som ni nämner i podden men eh, även där kan det ju vara så ibland att någon litar mer på en okänd gubbe i tv-rutan som har sagt något än på mig och det spelar ingen roll många gånger att jag ställer upp premisser för att komma till en slutsats När gubbe i tv har sagt det då är det så <laughs> mm. ja visst, ja, men det är det och det var väl som någon sa att uh, uh, people don't believe anything until they see it on tv va och folk tror Hur? inte på något tills de ser det på tv då, då tror de på precis vad som helst. Det, det, det stämmer väldigt väl. Mm. Ja, jag håller med. Ja. ja. Ska vi köra nästa klick då? Det är också från kapitel 11 och lite senare i, i kapitlet. Så, och det är cirka tre minuter långt. Här kommer det. Ska vi se. Nu får den makt som utövas av den centrala myndigheten är djupgående och detaljerad så att staten leder absolut all undervisning. De individuella lärarna saknar oavhängighet och är beträffande både undervisningsmetod och lektionernas innehåll bundna av utförliga ukaser från skolöverstyrelsen. Rektorerna är skolmässigt fraktövervakande superkarger. De har ingenting att säga till om beträffande undervisningens skötande inom sitt gebit. Sådant bestämmes i Stockholm. Deras funktioner är administrativa. De är skolöverstyrelsens agenter som genomdriver dess order. Eftersom undervisningssystemet är monolitiskt är kontrollen uppifrån lätt. En liten grupp planerare i skolöverstyrelsen fastställer den ideologi och de metoder som ska iakttas av samtliga lärare. Maktens centrum är därför kompakt och lättkontrollerat och lärarna följer för sin del sina order under föga protest. Genom att ledarskapet för skolöverstyrelsen befinner sig i dess hand har partiet pålagt denna sina egna idéer utan riksdagens godkännande. Generaldirektören vid tiden för reformens genomförande, herr Hans Lööf var en stridbar socialdemokratisk ideolog. Också hans efterträdare är förstås socialdemokrat. På den vägen har partiprogram och partislagord snabbt förts ut till klassrummen och införlivats med den etablerade sanningen. Textböckerna är strängt kontrollerade. De måste godkännas av en skolöverstyrelsen underställd statlig kommission och får inte användas utan godkännande. Kommissionens makt är absolut och följaktigen är inte bara lärarna utan också deras textböcker statligt dirigerade. Officiellt inflytande utsträcks ännu längre genom gällande praxis att ge författarna instruktion om att undvika kritik eller avvisande hållning. Det är känt att ett godkännande är nästan säkert om denna vägledning följs. Och för att undvika diskussion och utbyte av böcker ser förläggarna till att författarna lyder order. På så sätt säkrar staten att skolböckerna är sammanställda efter dess anvisningar. Ja, det var klippt klippet. Det talar jag om på ett tydligt sätt här att man kontrollerar ju väldigt hårt... Den litteratur som ungdomarna fått ta del av i skolan och eh, eh, ja, de man får läsa. Och sen så i biblioteken så är det ju ganska bortlockat också så här gamla, eh, gamla verk. Eh, så, och eh, ja, det är väldigt svårt att hitta de guldklimpar som finns. Så... Eh. Mm. Nej, och det, det, det faller så ganska naturligt att ägna man sig åt social engineering, vilket ju man väldigt uppenbart gör så är ju skolan själva liksom grundstenen i sådana förutsatser va? Mm. Att man, man formar människor när de är som mest formbara och det är, det är, det är man när man är barn och ung va? Mm. Man tänker, så. tänker som liten att, eller jag tror vuxna tänker att barnprogram och sånt är till för att liksom underhålla barnen. Så att liksom. Men egentligen så är, man planterar ju väldigt mycket idéer där, till exempel Disney-filmer, det här med att djur har själar och sånt. Så att det är ju mycket det mm. tror jag som ligger grund i den här veganrörelsen som man har börjat med nu, mm. då, som gör att, att människor äter mindre kött. Du förespråkar att man ska, man ska äta mer av Patrick. Ja, så, det är ju den eh, överlägsna människofödan. Mm. Så är det det. Ja. Alltså det, det är någonting som eh, ja. Jo. Nej visst, nej, men så är det. Och, och, och den här kollektivismen också. Jag tänker på att man får någon sån här eh, eller liksom Vad funkar bäst? Teamwork. Det är någon sån här grej som är på, på barnprogrammen. Det, det där kände alla som har barn igen. Eh, alltså man... Ja, visst alltså barnprogrammen är en, en stor del i detta också liksom i det här formandet va olika mm. och precis som du sa det här med Disney och man beskälar djuren och precis och det, jag tror det här är en del också i att att man vill inte ha människor som tänker som individer eller att Ja, vi har väl liksom slått oss igenom på, på ett sätt då. Så att man vill ju ha mycket färre som oss då. Som har potential att kanske väcka upp folk och se, eh, se charaden som de håller på med. För att det är ju det värsta som kan hända. Eh, och så har man ju den här ja, sociala, sociala kontrollen också då. Eh, som man lär ut att eh, är det någon som går utanför det, det som systemet lärt ut. Så ska man liksom meddela någon myndighet eller någon... Eh, rättsväsendet eller lärare eller vad det nu är som, som kan gå in och lösa problemet då. Mm. Så. Mm. Så är det. Ja. Har ni något mer eller ska vi köra nästa? Nästa klick. Ja vi kan äh... köra nästa tycker jag. Ja då rullar vi på här. Det är också från samma kapitel. Ett, ett avsnitt som jag tyckte var intressant. Så. Det har pedagogisk effekt att sätta det vi lär i relation till verkligheten Barn lär på så sätt om sin miljö Vår skola måste framproducera människor med benägenhet för förändring Saknade de denna skulle de vara olyckliga Det är likadant med frågan om individen Det är ganglöst att bygga upp individualiteten till om folk inte lär att anpassa sig till samhället blir de inte lyckliga Friheten är en sak som inte framhävs. Istället talar vi om friheten att uppge sin frihet. Tonvikten ligger på barnens sociala funktioner och jag vill inte förneka att vi starkt framhäver kollektivet. Den traditionella skolklassen med eleverna arbetande individuellt har i stor utsträckning blivit ersatt med grupparbete. Syftet där bakom är enligt de officiella direktiven för lärare att lära barnen hur man anpassar sig till kollektivet och visa att det inte är mycket individen kan göra på egen hand. Genom att överlämna ett projekt till en grupp heter det i dessa direktiv och begära att lärjungarna delar uppgiften sinsemellan kan de bibringas det tillfredsställande i att bidra till kollektivets bästa och vänjas vid de betingelser de en gång möter när de börjar arbeta. Då skolan återspeglar livet utanför dess murar koncentrerar den sig till frågan om eliminering av varje avvikelse och av människan utanför sin grupp. Att bli kvar utanför gruppen är synden mot den heliga ande och man gör sig oändlig möda med att inringa de oavhängiga och de ovilliga. Personligt initiativ uppmuntras inte utom ifall det ger kollektivet förmåner individualism beundras inte. Det kan hända att en eller annan elev vill dra sig undan från gruppen och arbeta på egen hand säger förordet till kursen för högre klasser vid svenska skolor. Och det kan givetvis tillåtas, men det är ofta möjligt att få individens uppgift att utgöra en del av gruppens projekt. I en ungmedborgarkurs finns det två kapitel som heter folk som är annorlunda respektive att vårda och hjälpa. De är inga lönda som titlarna kunde ange avsedda att framkalla respekt för individualister eller att lära ut personlig välgörenhet i den grekiska bemärkelsen karitas utan att påvisa nödvändigheten av samverkan som den enda hållbara livsvägen och att framhäva staten som den allvetande givaren. Ja, var det klippte. <laughs> mm. Så... Ja, och där kom ju det här som jag eh, pratade om tidigare, alltså den här eh, orwellianska eh, doublespeak. Eh, alltså, hon, han sa det att istället talar vi om att talar vi om eh, friheten att uppge sin frihet. Mm. Och det blir ju liksom det här: Freedom is slavery, va? Mm. Frihet är att välja att inte vara fri. <laughs> Precis. <laughs> ja. Det är ju deras mäster mästerverk att trolla med orden så att de flesta motverkar egentligen sig själva. Alltså, det är de, de som vill verka för miljörörelsen de liksom har inga problem med att det kommer hundratusen människor från Trevje världen varje år som ska upp till våran standard och konsumera jordens resurser lika mycket som vi gör här i Sverige. Så att då blir det liksom... Man jobbar ju mot, mot det man tänker sig göra då. Mm. mm. Okay. Uh, ja, de gör ju det på många sätt men jag tyckte det var dock ett exempel... Uh, jag tänker även på det här som jag tagit upp tidigare med eh, exempelvis eh, businesskvinnan och the businesswoman på, på talet. Att eh, Förut så kunde hon välja om hon ville vara en för eller Nu kan hon inte välja. Eh, nu behöver hon jobba 40 timmar i veckan och eh, låna på sig ett par miljoner spänn för ett hem. <laughs> Att, eh, de, de ser ju till och det ger dem vinklarna i den filosofin. De vill att folk ska tycka att genomföra en plan. Och sen så går det under täckmanteln som frihet, valmöjligheter. Alltså mm. inte är det är mm. jag, jag, men Nu har jag inte rinnat i julklipp men äh, när jag läste den att, äh, att det här... Äh, innan äh, 60-talet så var ju de flesta kvinnor hemma med barnen. Och då hette det ju äh, husmor. Att liksom man var en huslig mor som liksom göt, äh, ja, göt till att uppfostra barnen och man kanske umgicks med andra mödrar i kvarteret och liksom barnen fick leka med varandra. Men sen så ändrar man ju då här äh, benämningen till hemmafru som är lite mer nedlåtande. Äh, inlåst också. Ja och inlåst, precis. Äh, och då, då börjar det här med att den kvinnliga friare ska inte komma och kvinnan då ska hellre se... Äh, att vilja vill jag göra karriär, och att det är någonting större än att liksom vara hemma och fostra, fostra sina egna barn som är så trött och blod. Liksom. Så att, mm. ja, det gör de jag alltså lyckas med. Mm. Mm. Nej, men precis, och det där har vi pratat om tidigare också. Att det, det, det är ju väldigt tydligt då hur man, hur man vill ta. Eh, Mer och mer från familjen. Liksom att familjen som enhet är ju inte så bra. Va? Utan barn ska ju tillbringa så mycket tid som möjligt i de, de kontrollerade institutionerna. Va? Och då är det ju naturligtvis det här och, och, och få bort husmödrar eller hemma för är en viktig del i det. Va? Mm. Så, och, och sen. Sen också det här att då får man eh, mer av befolkningen i eh, arbete och kan eh, beskatta den. Mm. Eh, och det har man ju, där var ju liksom en, för, ja halva den vuxna befolkningen va? Eh, var ju en ut, outnyttjad möjlighet. Mm. Eh, men det kunde man naturligtvis inte sälja in på det sättet då. Utan då säljer man ju in det på det här sättet att man eh, nedvärderar. Det som eh, de flesta kvinnor gjorde innan då. Och pratar om att det är en orättvisa. Eh, att, att det är männen som jobbar för pengarna. Eh, och, och Utan det ska kvinnorna göra också då. Mm. Och sen så och nu är det ju också det här att nu är det ju eh, väldigt viktigt att eh, alla eh, ska tjäna lika mycket då. Men, och, och, och man framställer sig som att det, det är eh, stora eh, löneskillnader och så vidare. Då. Men det, det är ju konstigt för de här gamla tänkesätten finns ju kvar ändå. Liksom att, jag menar, det är ju huvudsak mannen som har försörjningsbördan. Och sen så är det också så att man... Alltså det är ju då eh, ojämlikt tycker man i vissa yrken då. Och det är ju de... Uh, yrkena som, som uh, kvinnor gärna kan tänka sig att ta då för att man, man pratar inte så mycket om, om den uh, väldigt uh, ojämlika könsfördelningen bland sopgubbar till exempel det, det hör man inte så mycket om i debatten men Jag tjänar mycket pengar vad sa du? sopgubbarna gabbana. tjänar mycket pengar också Ja. Eller, ja, ja det gör de säkert men, men det är inte kvinnor är inte intresserade de jobben så att det är, blåslampan är inte där va Nej. och det är också det här att man, man, man driver ju detta då man, man, man liksom eldar upp folks eller liksom sjukan och eh, eh, men ja man ställer grupper mot grupper hela tiden och det är det här klassiska sönder härska liksom ja, och det är män och ser... kvinnor då vi ska bråka med varandra liksom för då brukar ja. vi inte med... Om <laughs> <De> där uppe. <laughs> Nej, ja, exakt. Victim, victim, ja, victimization är viktimatisering Att man mm, ja. gör de grupper till offer som är lättast att tycka att de är offer. Sen så släpper mm. man lite studier på att man tjänar 83% av det. Män tjänar att jobba gratis två månader om året. Sen man väl sedan gjorde en studie på det här med tjänar jämfört med män... I samma post och samma erfarenhet så var det några procent som skilde. Jag kommer inte ihåg om det var 2-3 procent. Att kvinnor tjänade i sådana fall 98 procent av människor tjänar. Var på hela den här första propagandan är helt obefogad. Det var så stora lönegap mellan män och kvinnor som har eh, jobbat lika länge på samma arbete med samma, lika lång erfarenhet. Mm. Men det är ingen studie som man släpper direkt i pressen. Det gör man ju inte. De är bra på att hitta lite olika grupper i samhället som av en eller annan anledning ska synna om sig själv. Och sen så ska vi slåss mot varandra precis som du säger. De är bra på det. Mm. Mm. Precis, och sen så är en annan sak som jag tänker på också är att man jobbar ju mycket också för att, att få bort eh, vad ska man säga, de, de medelålders männen som en, en auktoritär figur som man ska lyssna på. Va? Utan det ska man inte göra, utan det är ju kvinnorna och, och, och, och de yngre som, som vet bäst vad. Och jag tror att tanke mycket med det där, det är ju också det att, att jag tror att, att, att medelållders män som. Har varit med ett tag och, och, och fått lite skinn på näsan. De har ju en, en större tendens att se igenom 20 och rackarspel. Och sen så bryr de sig dessutom om. De, de har i sin närmaste omkrets. Va? Och, och, och börjar prata med människor om, om sådana här saker. Va? Som att ja, jag tror att vi har ett riktigt stort problem här. Och... och, och, och systemfel och globalt problem. Alltså jag tror inte att det här vi ser på tv att, att, att vissa saker av det överhuvudtaget har hänt. Va? För att när, när man börjar analysera en sån här sak som 9-11 så, så är det eh, fysiskt omöjligt att det skulle kunna ske så som man har framställt det på tv. Va? Och då ska ju eh, kvinnor i nätet jag, nu är det en sån här eh, en, en mer, ytterligare en medelålders farbror som har lite knäppa mm. som vi inte ska lyssna på. Man ska <laughs> <ytterligare>. mensplejna. Man, <laughs> ja, ja. ja Mensplejning Mans, kallar man det. Men det blev, blev också en sån grej att innan så, så var det väl mest mannen som var äh, försörjaren. Men äh, om man tittar på universiteten idag så är ju större delen äh, kvinnor. Och kvinnor vill ju ofta ha en man som de ser upp till. I alla fall biologiskt sett så är de programmerade. så Även om de kanske inte vill erkänna det själva. Men det gör ju mm. att många, många har ju väldigt svårt att hitta någon man. Som de eh, kan ty till, sig till och se upp till. Eh, mm. Så då förlorar Jajaja. man den här dynamiken då. Eh, och, och mannen är ju biologiskt programmerad som du säger. Att, att försvara fam familj och barn och så. Och den... Och se genom 20 och rackaspel och sånt där. Och, och det lättaste sättet att, att styra oss då, det är ju genom kvinnan. Så att, mm. äh... Ja visst, ja. Det var som sa det som jag hörde förut en gång. Han sammanfattade Sverige med att Sverige som bestämmer kvinnor, barn och kundar och exakt den ordningen. Mm. Mm. Mm. Att, äh, jag tyckte det var en rolig kommentar. Eh, om det är en del i det anspelar ju för det här som ni är inne på att de verkar vilja regla skärpet åt det hållet eh, mm. så det ska vara de har ganska långt med det tycker jag tycker mm. har är ju till och med så här när man tänker på det militära att eh, vilken kvinna vill ligga på slagfältet och liksom blir det riskerade att bli skjuten eller om ens kamrater blir skjutna det blir en massa blod och andra sådana saker det, mm. det är ju inte någon trevlig upplevelse att göra nej. det men nu är vi nej, liksom det är det i fledstid inte för män, eller? Nej. <laughs> nej. nej nej men det är ingenting det, det tas ju dock upp lite att det prokineras för det i reklam nu i tiden att, eh, att de antar eh, armén antar allihopa oavsett Uh, olika typer faktorer eller faktor, det blir inte uh, de är emot alla men man behöver inte gå så extremt som till armén, det är direkt egentligen med sopkubbarna vad <gållt> tycker jag är inne på tidigare uh, det, det nämns ju inte heller mm. det kan bli så det kan då var det inte lika kul att göra mycket pengar uh, som människor de vinklar ju alltid till uh, Fast någonting mer föremåligt då som är klassiskt Nej mm. Nej, Och sen också det här du var inne på Martin, det här med att, att göra kvinnor till eh, karriärister då, eh, det har ju en, en, en väldigt positiv eh, effekt på befolkningskontrollen då. Va? Eller liksom att, att få ner familjebildandet och, och barnaförandet. Precis som du sa att en, en, en kvinna har ju väldigt svårt för att gifta ner sig. Va? Men jag menar om en, om en om en man en man kan bli förtjust i, i, i servitrisen va? och gifta sig med henne. Inga problem liksom. Mm. Men, men så funkar det inte för kvinnor. Liksom. Det, det, det, det, det De här Gamla könshåll, de finns ju fortfarande kvar. Väl? Man, man tänker ju om, eller ja, könshåll, det är väl liksom. <laughs> vi är disponerade biologiskt rätt mycket tror jag att, att uh, uh, så här är det liksom män och, män och kvinnor är olika. Mm. Vi uh, fungerar olika och vi ser på världen på olika sätt, men, men uh, man uh, vill gärna uh, värna upp gå på detta. Man vill ju att, att, att kvinnor, efter manliga ideal och att, att, att män inte ska göra det. Och vice versa ja. också. Ja, precis. Och vice versa, ja. Mm. så Och den här boken är ju från 70-talet. Men man tänker på idag hur man håller på med, med genus dagis. Att liksom, man inte ska säga barnets rätta könstillhörighet. Mm. Och att han liksom ska bli osäker på sin könsidentitet och, och om man tittar på de här operationerna, de som, de som vill operera om sig till ett annat kön så ökar ju det artat och det kan ju liksom ha mycket att göra med då att man uppmuntrar till det här att ifrågasätta sin könsidentitet när man är barn och så ligger det kvar såhär det, det gror i huvudet så såhär det är något som inte stämmer och, Ja, är bara jag får den här operationen så kommer allting lösa sig. Men sen så visar det sig då att, att det är många som ångrar sig. Och då är det lite svårt att, att göra saken ogjord. Men det här lyfts inte fram då i media. Utan de liksom, de sopas under mattan. Utan allt flyter och fröjd och så. Ja, det, det, är, det är väldigt, väldigt otäckligt. Liksom hur, vad ska man säga, de här liksom, permanent kroppsförändrande ingrepp. Uh, det låter man uh, barn uh, besluta om då va jag menar, du, jag, om jag har förstått det rätt var det var någon som pratade om det jag, jag hänger inte med så mycket tyvärr men att, uh, att man behöver alltså inte vara <coughs> var myndig för att göra en sån här uh, könsbytesoperation tydligen mm. längre då stämmer det? eller är det någon som har hört det? Ja, jag, tror, jag tror det ligger något i det Ja, uh, att det är typ rätt att man var 16 år eller någonting och det Alltså det är ju helt bizart, alltså. Hur, vad... Ja, nej det, det är väldigt beklämmande mm. vad, vad man sysslar med. Och, och liksom man ja man premierar ju sådana här saker också som jag menar eh, det här med tatueringar till exempel. Vad span <laughs> in på det? Men det är ju också en sån här grej att ja, det, det är väldigt mycket på tv om tatueringar och det är... Vad heter de? Miami Ink och, och sån här liksom. Och så tycker ju barnen det är ball liksom. Och så går de och tatuerar sig. Och de har ju faktiskt också gjort något permanent kroppsförändrande liksom. Jag har faktiskt svårt med det också. Men det kanske är en, en liten sak i frågan. Vi har ju större problem... Uh, som det här med, med uh, vacciner som, som uh, kan skada människor permanent. Men då <hör> hörde jag en, en intressant sak om att det var någon som hade en, en tonårsdotter som var vaken kring de här sakerna. Och uh, då var det väl skolsköterskan eller någon som ville liksom, uh, prata med uh, föräldrarna kring det här om att uh, dottern minst han, skulle HPV vaccinera sig. Det är en sån här man vill vaccinera tonårsflickor mot livmoderhalscancer nu, vad är det? Mm. Påstår man. Men, men förmodligen är det ju en förtext steriliseringskampanj tyvärr. Va? Men då hade de gett skogsköterskan bara beskedet att vi låter vår dotter bestämma själv. Eftersom hon anses vara Uh, uh, kapabel att bestämma vilket kön hon ska vara va? Man kan mm. få... <laughs> så det, det tycker jag var rätt snyggt att hantera den frågan <laughs> uh, där behöver inte föräldrarna uh, konsultera sig den, utan hon fick bestämma själv om hon ville vaccinera sig eller inte och det ville hon ju inte då nej. Så, jag, ja, det, vad möter de med deras egna argument <laughs> det, är, ja, precis. det är svårt uh, att säga emot det <laughs> nej Ja, ska vi köra nästa klippar på cirka ja. fyra minuter från samma kapitel. Då... Barnen får lära sig att trångmål avklaras genom myndigheterna och att den sociala välfärden avhjälper alla svårigheter. Man behöver bara vända sig till någon officiell instans så blir den ögonblickliga nödens behov genast tillfredsställt. Budskapet tycks vara att det inte är du som ska ta vara på din broder, det är staten. Individuella kunskaper förringas Det är färdigheter ådagarlagda inom gruppen som favoriseras De svenska skolorna syftar till att producera medborgare som ägnar sin talang uteslutande åt kollektivets tjänst De egenskaper som officiellt premieras är inte skarpt förstånd eller skolmässig duglighet utan viljan att samarbeta och anpassa sig till en grupp Tävlan och konkurrens har slopats Önskan att utmärka sig anses olämplig och asocial. Detta är givetvis en stark kontrast till exempelvis det engelska public school systemet där lagandan anses tillräckligt intrummad på lekplatsen men inte gäller i klassrummet. Det faktum att plåghästen fraktas i England och Amerika har aldrig påverkat den officiella ärkänslan av en bra lärjunge och skolpojke. Och på en totalt motsatt punkt av cirkels omkrets regerar konkurrensen utan förbarmande. En rysk undervisningsfunktionär på resa i Sverige var chockerad av det svenska systemet och predikade för skolbarn i Stockholm om nödvändigheten av tävlingsanda i läsningen som enda sättet till effektivitet. Det finns i undervisningsväsendet allmänna antipati mot individen även om den döljes i ord som tycks utsäga motsatsen. Instruktioner utfärdade av skolöverstyrelsen deklarerar att undervisningen måste lämpas efter individen men inte för dennes personliga utvecklingsskull utan för att han mer effektivt ska kunna uppsugas i kollektivet. Uttryckt på annat sätt uppfattas individualiserad undervisning som ett medel att på effektivaste sätt uppmuntra grupptänkande. En genomförd undervisning som antar att alla elever är exakt lika i alla hänseenden upphäver sitt eget syfte genom att skapa outsiders och vad värre är rebeller. Undervisningsauktoriteterna hävdar att ett lämpande av metoderna efter lägligheten kan få in alla eller nästan alla i kollektivet. I viss mening har skolsystemet inte förändrats, det har bara gjort gamla saker bättre. Likformigheter i åsikter har alltid varit den svenska skolundervisningens resultat. Det enda nya är att denna åsiktsart har ändrats. Ännu i slutet av 1950-talet blev konventionell nationalism med lätt bismak av längtan tillbaka till den tid då Sverige var en stormakt, den läxa som inpräntades i skolbarnen. Ett årtionde senare hade detta svängt över till en styrd och led internationalism uttryckt i solidaritet med de underutvecklade länderna ett bra exempel på den makt de centrala myndigheterna har att dirigera vad som läres Skoleöverstyrelsen föreskrev denna ideologiska helomvändning och blev omedelbart åtlyd. skolbarn och ungdom som lämnat skolan framvisade över hela landet samma åsikt, något de alltid gjort och det på statens befallning det var också på partiets befallning vid den tidpunkten hade det socialdemokratiska partiet beslutat att intresset för urländerna och stöd till dem i form av teknisk hjälp var politiskt fördelaktigt. Intervallet mellan dessa tankars antagande som politisk taktik och deras propagering i skolkurserna var bara några få månader. Saken var också lätt då skoleverstyrelsen sköttes av socialdemokrater och var fullständigt oavhängig av parlamentarisk kontroll- så partiets diktat stötte inte på någon obstruktion. Mm. Känner du igen det, Daniel? Ja. Det var väl en, ja. det du berättade om, det här med U-landsbeståndet i ditt uppvaknande. Verkligen. Uh, till, uh, avsnitt 13 var det. Ja, 13 tror jag. Mm. Uh, ja, verkligen. Det var... Det var det jag tänkte att det var, det var så konstigt. att eh, Hon skulle tanka liksom, eh, ner på en och skrika på en för att jag frågasatte det i, eh, i skolklassen. Men jag brydde mig inte så jag frågasatte det ändå. Det var mm. också liksom, det var lite och, Dels kände jag att jag mig inte vad alla andra tycker. Och sen lite naivitet att jag tänkte att eh, det är klart att de har koll på det här. Det är klart att lärare innan. En av dem som jag frågade då, hon hävdade ju att hon var ansvarig. Jag tänkte ju liksom att hon har ju en koll på pengarnas väg ner till ett visst land och hon har koll på att pengarna kommer utnyttjas på rätt sätt och hon kommer få kvitto och bilder och fotografier och så när det visat att det inte alls var så bara wow. ju precis skickade vidare det till typ, Röda Korset eller vad det var mm. och så blev jag chockad. Jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg att vi höll på att såll, sälja brevpapper för att köpa träd i, i Afrika eller plantera träd i Afrika och så fick vi en sån här diplom att ja. nu, har ni, nu äger er en klass så säger så många träd i Afrika ja. men liksom en klass är inte bestämde liksom, den den liksom upplöses ju efter ett eller två så frågan är vem som äger de där träden idag Det är också det faktiskt Regnskog i Costa Rica Ja uh. Ja, Men får, man, sig... får man åka dit och såga ner det nu då? Man behöver lite virke till sina hånglig ja. eller? Nej. Jag ska hävda det. Jag ska kan... Allt, alltid försöka. Här, här är mina här, Ja. I mitt regnskogsträd. Ja. ja. ja. Uh, en annan grej jag tänkte på i det han läste upp här, det var det här med tävlingsandan. Uh, att han var det var att svenska systemet predikar för skolbarn och en av avtällningsanda i läsningen som enda sättet till effektivitet att um, nu så ska, ska man ju liksom inte tävla i de yngre årskurserna vad jag har fått reda på andra som har barn uh, att, uh, att man liksom inte räknar resultat när man spelar fotboll och sånt utan alla ska vara vinnare uh, mm. och, och lite det här att man inte ska liksom tåla att förlora. Tänk liksom vad curlade alla de här barnen blir och liksom när man börjar komma upp lite i ålder och inse att världen kanske inte är så rosa fluffig som pappa staten har berättat för dem. Nej. Men alltså det här med, med äh, äh, tävling och sådär, alltså det är ju lite dubbelt va för att, jag menar det är ju naturligtvis ett, ett, ett fokus på kollektivismen då va, jag menar det är ju det även i, i det sovjetiska eller ryska tänkandet då va men har, man har lite olika medel uppnå och jag menar det här med att, att göra en, en, en stark individualist, individuell prestation för kollektivet va Mm. Det är ju helt okej, okay. det är ju jättebra. Mm. Uh, och, och då kan man ju uppnå det genom en, en, en tävlan och inbördeskonkurrens, va? Men i, i, i Sverige så är det ju med det här att man, man, att man ska inte tävla, va? Utan det ska vara helt kollektivt, då, va? Men det är ju ändå okej okay att, att med individuella prestationer i Sverige, men naturligtvis för kollektivet, då, vad jag jag tänker på, på idrott är ju väldigt mycket så, va? Mm. att, att eh, någon eh, alltså Carolina Klyft eh, till exempel då, så här, hon, hon, hon vinner för Sverige va, och sen så springer hon kring med den svenska flaggan och, mm. och, och, och, och främjar kollektivet då för att ja, men det är ju den enda eh, det är ju den enda ska man säga symbolik den svenska flaggan har idag va, så är det en symbolik för kollektivism eh, absolut inte för någon nation eller något sånt, för det, det är uppstutsigt och oförskämt Mm. Inte. Mm. <laughs> men äh, men, ja. men just det här med, med kollektivism, det är... Det är mm. Ja, eh, och se med när man så är väl det är väl vid sportsammanhang det är tillåtet att gå runt med en svensk flagga, <laughs> eller mm. på Sverige ja. tycker jag att man är bra för att man är svensk, men annars så, annars så ska man ju tryckas ner i skolan. Liksom, att vi har eh, skuld för vad våra förfäder har gjort för eh, så många hundra år sedan och och det är skam och skuld att tryckas ner hela tiden. Så att, ja. Och sen Det kan ju hända så här att någon i media liksom, säger någonting som liksom kommer ut från deras logik gällande liksom, saker. Men ofta så blir det ju då att de får, de får sitta och pudla på ett väldigt förnedrande sätt. För att de har förmodligen så här ganska bra döner som är intresserade av att... Att fortsätta att få och kunna liksom den här avskilda villan som är bort från alla problem. Så att då liksom kan, kan man ju se dem, hur, hur de förnedrar sig eh, i väldigt hög grad. Eh, för att liksom fortsätta få vara med i, i klubben. Mm, mm. Så. Mm. Så är det. Mm. Ja, ska vi svara nä nästa från... Kapitel 12 har jag lite, mm. en liten klippa som är två minuter ungefär. Då klickar vi av Den mest allvarliga invändningen mot enfamiljshuset och ägandet av en villa- är att sådant motverkar planeringsmekanismen. En man med egen villa reser sig naturligtvis mot byråkratin- på ett sätt som en hyresgäst aldrig skulle göra. Invånare i de nordsvenska länen hade sparat och arbetat hårt- för att kunna bygga sina egna hem men fann bara när de flyttat in att det inte längre fanns något arbete för dem och där satt de med villor men utan jobb för att tala med en bostadstjänsteman naturligtvis vill en villaägare inte gärna flytta även om han är arbetslös med sitt fasthängande vid den egna torvan motstår därför villaägaren locktonerna som ber honom flytta från orten och det passar inte i regeringens notisbok där med fetstil står rubriken Arbetets rörlighet framför allt. Det är medveten svensk politik att avfolka landsbygden och koncentrera invånarna till städer och stadsliknande samhällen. Tvångsförflyttning är ogenomförbar men ekonomisk och social press användes istället. Områden som ska få den önskade behandlingen berövas pengar och kommunikationer. Landsbygdens skolor stängs och den omständigheten att barnen måste resa upp till 3-4 mil varenda dag till närmaste stad för att gå i skolan blir ett starkt påtryckningsmedel för flyttning. Finansiellt består påtryckningarna i att man gör småbrukarnas ekonomiska utskylder allt tyngre och uppmuntrar flykten från landsbygden. Regeringen vill ha en stor stadsbefolkning kring de viktigaste industrierna i södra Sverige och ett litet antal har stora i hög grad mekaniserade jordbruk. Det är också urbanisering enligt statsdirektiv. Regeringen vill ha rörlighet och planeringsmyndigheterna medger öppet att privat äganderätt därvid utgör ett hinder. Ja, och det är ganska slående klipp det här tycker jag att det här är ju FNs Agenda 21 eller Agenda 2030 utryckte redan på 70-talet och Sverige liksom går i bräschen för mm. det. Så det här är, vad blir det? det är 50 år innan eh, FN håller på att implementera Agenda 21 och Agenda 2030. Eh, och då handlar det ju om att ta bort äganderätten för att liksom eh, den som bor i en villa och äger eh, sin egendom, han... Eh, han Gör lättare uppror. Men liksom som det är nu när vi tvingas ta mer och mer lån. Och att vi får ta lån på villkor av banken. Så att om vi då blir uppstudsiga eller olydiga på något sätt. Så kan ju banken säga att. är du Nu får du inte låna pengar. Till att köpa din, din bostadsrätt här. Så du kan, kan bo. Och ja det är ju banken då som har trissat upp priserna. På hela bostadsmarknaden genom att ge sådana här lättvindiga lån till, till låga räntor från första början. Mm. Så. Nej, och sen, det... och, sen, och sen, jag menar, och det ju, har ju du pratat om mycket, Daniel, men det är, ju, det är ju verkligen slående och skrämmande hur den här, fort den här utvecklingen har gått i med det här att att, faktiskt, och jag menar. Att Sveriges och Sveriges riksbanker har ingen kontroll över pengaskapandet längre. Utan det är helt bankerna som sköter detta idag. Mm. Och då blir det ju som, som du pratar om Daniel, att det, det blir ju liksom en, en, en, ett egendomsövertagande liksom av bankerna. Va? För att när du ska köpa ett hus så går du till banken och tar ett lån. Och då säger banken, men, här har du dina miljoner. Och då har de pengarna skapats. Eh, utan att banken har gjort någonting. Egentligen va. De har bara tryckt på en knapp. Och så bidrar det pengar. Och sen blir du skuldsatt. Så att det är ju du som får jobba ihop de där pengarna. Som banken skapade. Så småningom. Det finns jobb. Och jobben sätter dem i städerna. Ja. Och skulle de kunna sätta alla i Stockholm så hade de gjort det. Så att... De, de smäller ju flera språkgränssmäll här. De, ja. Det är också så att den, den som äger land och mark och villa eh, den blir också kanske lite mindre styrd av staten i den att Den kan ju rent krasst också odla lite egna frukt och grönsaker och lite mm. äppelträd och allt vad det kan vara, tomater. Eh, Medan så bor man i, i lägenhet eller kanske vissa dyra eh, eller i Stockholm som inte har så stora tomter så har man eh, mindre möjlighet att göra det och man är då mer beroende eh, av staten. och sen Precis som du var inne på så ser du till att de håller bankreglerna sådana att du kan låna på dig fruktansvärt mycket pengar i proportion till den lönen du får ut efter skatt. Eh, och då blir ju priserna därefter om man ser till att inte bygga tillräckligt mycket och översvämma. Västländerna med Nya människor Så de mm. gör ju många saker Här i ett svep Det är inte bara att de får en sak som De vill utan Det är ju liksom tio grejer som de får som de vill. Mm. Mm. Det är ditt beroende Ökar av staten på många sätt Eller banker också beroende mm. av att få ett lån Av en bank, det är beroende av att ha ett jobb Det är beroende då av att flytta till en stad Det är beroende av att bo mindre yta, du blir beroende av att jobba mer. Hon behöver jobba mer, hon kan inte vara husbord. Det är liksom jättemycket som händer här i att svep. De tar in nya, nya folk och de driver ner gränserna och de all makt i, i Byssel. Alla lobbyister de, de gör ju liksom ja, du hör, många, många grejer samtidigt. De, de ser verkligen till att, att hålla det så. Och då blir man ju också okunnig på att, som jag själv är också, att få hand om mig själv i, som jag skulle vara i skogen, skulle, skulle jag inte överleva i fem minuter. De, de, de gör det ju verkligen bra för att bypa alla typer av uppror. Och liksom trycka ner folk i skorna. De, de gör ju på mer eller mindre bästa möjliga sätt om ondas. Mm. mm. Ja, precis. Så, så. Nej, En annan sak som jag tänkte på den dagen också, och det har ni väl noterat själva, allt, hur... Alltså det är ju nästan bara reklam på, på tv och, och, och radio. Sådär. Har ni tänkt på det? Hur mycket kasinoreklam Nej, det är idag? Jag ja? har inte tv så mycket, men jag har hört det ja. andra ibland när jag är hemma hos andra har jag tänkt på det. För de har tagit upp det med. Ja. Men det är ingenting jag hade sett eller märkt själv i och med att jag inte tittar på vanlig tv. Så. Ja. Men det var någon som hade räknat till att det var en sexpust i rad en gång. Ja. ja men Det där är ju intressant va. Det har, det har ju kommit mycket på senare år. Men jag, jag har en fundering här kring vad det är. Och det är väl också det här att det här är ett, ett väldigt enkelt och snabbt sätt att skapa pengar och skulder. Mm. Blir det inte så va? Att, att mm. precis istället för att man lånar till en bostad då, så lånar man till att spela och sen så förlorar man de pengarna och då, det är ju då pengarna skapas för banken. Då mm. måste personen skuldsatt betala tillbaka det här sen va? Ja det, och det blir också så, så att när det här sker i, i samhället så, det är ju så att det är med räntor eh, som skapas här. att Det här hjälper ju till maskineriet att göra så att den totala skulden alla har springer ifrån pengar som faktiskt finns i samhället. Så det blir omöjligt och omöjliga för vardag som går för kollektivet att ta tillbaka sina skulder. Mm. Och ju mer man får de här på och ju mer man får folk låna på sig omöjliga pengar genom spelbolag eller den snabba korta lån på 100 spänn som du kan få i brevlådan ibland... Mm. Eh, Desto mer pengar som du säger skapas då men också de här räntepengarna då, som egentligen inte finns eh, i samhället. Mm. Det, det är en skuld att du ska betala den här räntan, men räntepengarna är aldrig tryckta på något sätt. De finns varken digitalt eller i sedlar eller nyt mynt, det är i eh, Så det har helt rätt. Det ju på det här. Mm. Mm. om man ser till effektiviteten vi har idag jämfört med tidigare också att idag så kan väl en industriarbetare göra vad 20 gjorde för 100 år sedan. Så borde ju den här effektiviteten komma folket till, till gang För det var ju så man sålde in det från första början här för att folk har ju alltid varit motsträviga liksom när man har det bra liksom... Så vill man ju inte förändra sitt beteende på något sätt så att man måste ju liksom göra så att sälja in det på något sätt och då blir det ja det, det blir effektivare och tänk så mycket mer tid du kan spendera med familjen när en maskin gör det jobbet som du gör för att man såg ju mm. det här då att man skulle bli av med men vad ska vi jobba med vart försvinner jobben. Och det, det säljer man in det fortfarande nu då. Till exempel chaufförskyrkorna kanske försvinner genom självkörande bilar. Och så säljer man, ja men vad ska alla chaufförer göra? om det kommer komma att hitta på nya jobb som det här samhället behöver. Men det, det är de facto mindre och mindre folk som gör någonting rejält. Utan allting ska, ja, ska göra på artificiell väg. Eller att folk gör, vänder papper och så. Ja, och arbetslösheten ökar. Ja, Jo, precis. Och så ska man in i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och så får man åka, de som är långt till de här ställena då kanske får sätta sig i en bil och, och slösa jättemycket av den här dyra bensinen på att åka till ett vuxendagiskt. Det liksom handlar om att bara fördriva tiden av en aktör då som får betalt av skattepengar via arbetsförmedlingen att liksom du ska förvaras där och sen så ska du åka hem igen och sådär. Ehm. Ja, det, är, det kanske börjar närma sig smärtgränsen nu. Det har i alla fall startat ett äh, bensinuppror, så äh, bensinen börjar närma sig är 17 kronor liter äh, och äh, ja, miljöpartister och sånt är väl äh, inne för att det ska höjas, höjas ännu mer. Mm. Men då blir det ju också den här effekten att de som bor på landsbygden, de tvingas åka långa sträckor. Dels för att åka till jobb och sen så även kanske umgås med, med de personer man har i sin då som kanske är utspridd på en lite större yta än vad, vad de som bor i en stad har. Och för att inte bli totalt isolerad så måste man ju ta den här bilen för att åka till grannen och liksom ta en kopp kaffe. Men det försöker man ju göra så att det blir... Mindre. Uh, att du inte kan göra det i samma utsträckning som tidigare. Då. Uh, och. Uh... Nej, och, och, och, och det ironiska är det här, Martin. Det är det att jag tror faktiskt när man, när man börjar fundera lite på då och inte köper vad man har fått höra kring de här sakerna så tror jag nog faktiskt att det inte är så svårt för Sverige att. att uh... Blir tämligen självförsörjande på drivmedel. För att jag menar det här med att framställa etanol och träsprit. Det är faktiskt ganska effektivt alltså. Man, man kan göra det. Och, och jag menar det var, ju en, det var ju en period. Jag menar det finns ju etanol idag fortfarande. Då, va? Men var, man var ju väldigt noga med att framställa detta i medierna som, som problematiskt. Va? Att ja uh, ah, nej nu, nu uh, blir det ont om mat i tredje världen för nu. Nu börjar eh, jordbrukarna göra eh, etanol av, av ätbara grödor och så, där, va? så man, man framställer det som, som problematiskt. Eh, men jag tror egentligen inte att det är så himla svårt att, att ha en ganska eh, storskalig och effektiv etanolproduktion. Och då får man ju naturligtvis etanolkonvertera bilar också då. Va? Men det hade ju varit ett sätt. Men det är ju naturligtvis en lösning som man inte vill ha. Att då, då, då har man ju inte den här eh, kontrollen över eh, en stor del av vårt energiutnyttjande. Då, och det är ju de här drivmedlen. Då, va? Och sen så är det ju också det att eh, man säger väl det förmodligen också nu att, att eh, etanol är väl inte bättre än, eh, än fossila bränslen. För det släpper ju ut koldioxid också va? Mm. Är det inte så? Ja. Mm. Men jag ja, cool. tror att om man haft en riktig en en, liksom en en riktig, eh, eh, en riktig liksom en, en, en ledning i den här världen som, som verkligen ville göra Sverige suveränt och självförsörjande vad det gäller eh, både energi och livsmedel. Mm. Det tror jag faktiskt inte att det hade varit så svårt egentligen. Mm. Men det vill man mm. ju inte ha då. Såklart. Nej. Ja, jag vill att alla är skrämda Har varit beroende av Staten eller en annan stat. Mm. Alla kan ja, älska det. Mm. Och där jag minns, för att jag går ju på den här vetenskapsfestivalen, brukar jag gå på varje år. Jag minns, det var väl några år sedan nu, men då de gillar de här trollkarlar att liksom det kommer en illusionist som ska berätta för dig hur trollkaren äh, lurar dig. Äh, så att du liksom kan eh, se igenom alla de här lögnerna då. Och då tog jag upp som ett, tänk, ett exempel att eh, man gick upp eh, ut på stan och så frågade man: eh, Kan du skriva under det här pappret eh, på att eh, vi ska förbjuda diväteoxid? så här? Och, och, ja, visst, det kan jag göra för det låter, det skadar ju miljön på det här och det här sättet. Och så fick jag en jättemånga att skriva under det här pappret att. Eh, det är är ju jättefarligt. Men så säger han då för församlingen där. Att säga, men det är vätioxid, det är ju faktiskt bara vatten. Så det är ju helt ofarligt att titta här och lätta och liksom få människor att skriva på en, ett papper. Men samtidigt så, så förespråkar ju samma rörelse då att den här koldioxiden är, är så väldigt farlig för, för växtuseffekten. Så att. Mm. <laughs> Det var ju synd att jag inte var så insatt i det då. För då hade du kunnat eh, ta upp den. Det är aspekten. riktigt roligt. Ja. ja. <laughs> <laughs> ja. Nej, men det, är, det är himla intressant det där Martin. Hur man, hur man jobbar liksom med den här eh, ja, vad ska man säga, illusionistens eller magikens eh, psykologi och den här avledningen också. Hur man, hur, hur man kan eh, visa eh, saker och ting framför ögonen på människor men genom att man får dem att uppmärksamma samma någonting annat så ser man det inte. Mm. Och det är en sån här tänk, en sak jag tänker på alltså eh, jag menar det är ju ett genomgående tema i den här podden så det är ju vi kan referera till alltså 9-11 då när jag, när, jag, när jag började titta på 9-11 och, och, och ramlade på de här olika YouTube-videorna som skulle förklara för mig hur saker och ting verkligen gick till. Va? Så var det, det finns väldigt många klipp på det här. Du vet, det här flygplanet då som, som försvinner in i skydskrapan. Mm. Uh, det här svarta planet som bara smälter in i skydskrapan. Och eh, det stora problemet där det är ju naturligtvis det att, att planet gör någonting som inte är fysiskt möjligt, det vill säga att eh, aluminiumvingar eh, skär igenom tjocka stålbarkar som om det vore smör va. Eh, men det är intressanta det var det att man fick se många olika videor och då pratade man om det. Ja, titta på det här svarta planet. Titta, det är någon burk under planet. Eh, någon mm. liten lå Och det måste betyda att det är radiostyrt eller någonting va? Ja, och så visar det man här det här klippet. Ja, och då avled man. Då sitter man bara och tittar på, på de här grejerna då och då tänker man ju inte på det faktiska problemet. Det är att... Att, att, att flygplanet gör något som är fysiskt omöjligt då när det, när det kraschar in i den här byggnaden på det sättet som det gör. Men då får man liksom, man får presenterat någonting för sig och man ser inte det eftersom man, man leds, ens uppmärksamhet leds till ett annat ställe då. Mm. Det, det, det är väldigt uh, smart alltså. Som, mm. som, ja. det, det tog även mig själv uh, månader och inse att eh, eh, det var liksom fake. Eh, sen när jag väl såg det, det här som du beskriver efter flera månaders tid eh, då tyckte jag att det var busenkelt och då garvade jag bara åt min egen idioti och tänkte liksom hur kunde jag inte ser det här från första början? Nej. Eh, och då hade jag ju liksom sett flera stycken sådana här kommentarer och läst folks kommentarer och lyssnat på de säger det i videon och har spelat fram, fram och tillbaka flera gånger. Och ändå så insåg, och det var inte ens, man kanske berättar förut, det var inte ens något relativt logiskt som fick mig att få lätta att trilla ner. Utan det var till och med Donald Rumsfeldt. Vi fick på lätta att trilla ner när han sprang omkring på gräsmattan och bar på en bår. Som fick mig att liksom tänka, det var då jag fick mitt ureka eh, moment liksom, där jag kände att wow, de har verkligen inte det. Att han inte är inlåst i en bunker. Han kan inte veta att han är säker. och gör en ambulanspersonans jobb? Han ser ut och småle, att småle. Varför svarar han inte telefon tidigare? Eh, hur kan allt vara så dåligt? Och det var det som fick mig de här tankarna kring Donald. <går> som fick mig att inse den här grejen. Vilket har också fått mig att garva åt min egen idioti i efterhand. Hur mm. kunde det vara det som, som avbjuder saker för mig? Det var inte ens några av flera av de här det är när man borde ha sett, som även Simon visar i, i sin video, att bron flyttar på sig och planen kommer in från olika vinklar och det smälter mm. igenom som inte går i smör utan motstånd från byggnaden. Eh, Norskonen är hel på andra sidan och hela det här. Hur kunde jag inte se det? Men då är det ju som du säger, de är fruktansvärt bra på de här avledningsmanöverna och, och se till att man tittar på lite liten del på planet eller ifrågasätter färgen på planet eller om det kan ha varit mm. solljuset som gjorde att det var svart bland och grått ibland och vitt ibland. <laughs> så, äh, ja, de, de är verkligen bra på det här med att avleda och, och köra de här troller i monsterna. Det, det mm. mm. Mm. Nej, de är, de är otroligt skickliga alltså. Mm. Mm. Ja. Ja, äh, jag tänkte nästa klipp... Äh... Är Från kapitel 12 också. Och där är det här med att... Eh, om urbaniseringen då, att svenskarna flyttar in i städer. Men då har man ändå liksom en längtan att komma ut på landet. Och eh, en sommarstuga. Eh, men då eh, nämner man då att eh, det, den här önskan att komma ut på landet är den man vill, vill utradera på ett visst sätt. Men eh, det är ungefär fem, fem minuter långt här. Så... Man kan lovorda en villaägare, sa en ledande liberal politiker Bara inte för högröstat en svenskarna har förmåtts att godta urban och kollektiv livsstil Är detta emot deras traditionella vanor I själ och hjärta är svenskarna fortfarande nordiska bänder Vad de vill ha är ett litet hus i skogen Vad de får är en lägenhet i en förstad paradox och konflikt och ändå är deras lott inte direkt outhärdlig om som nog är fallet lägenheten ligger högt uppe skiljs den från nästa husblock genom ett propert arrangerat mellanrum och det hela kan omges av ett grönt bälte oftast i form av orörd skog likväl finns det alltid något försåtligt kvävande i dessa omgivningar som angriper de där boende och som kan uttryckas som långtråkighet lappsjuka, isolering, ruvande, ungdomsbrottslighet och oförlgångna resentiment. Detta är särskilt förhållandet med de stolt förevisade paradexemplen kring Stockholm såsom Vällingby, Skärholmen och Farsta. Fasten stadskoncentrationen planerats för att genomdriva välfärdssystemet förvärrar det på så vis också urbanisationens påfrestningar. Folk går deprimerade i en känsla av flyktig obeständighet. Deras lilla lägenhet är inte deras hem och de söker ofta kompensation i en stuga på landet. Standardförklaringen till denna instinkt är att den utgör ett slags naturdyrkan. Men rättare bedömd är den ett sökande efter befrielse från ett påtvingat artfrämmande bostadsmönster. Utan lantstugornas säkerhetsventil skulle Sveriges präktiga nya förstäder för länge sedan ha förvandlats till dyra sinnessjuka anstalter. Då lantstugorna i allmänhet köpes kontant förmedlar de en känsla av ägande. Denna känsla som är så misstänkt frånvarande från vardagsbostaden. Så kommer det sig att svensken i sin lantstuga ser sitt verkliga hem, ett nödvändigt utlopp för omsorg och kärlek- medan hans bostad under arbetsveckan bara är tillfälligt tak över huvudet. Och likväl kan han varje år inte tillbringa mer än någon sommarmånad i sin stuga. För syns skull låtsas myndigheterna se med välvilja på innehavet av en stuga, medan den är ett tecken på överflöd. Men i verkligheten är det föremål för bekymmer, medan husägarskap är en flykt undan den centraliserade auktoriteten. Flykten till stugan på landet inte bara undgår administrativ kontroll, den är också ett tecken på stadsplaneringens fiasko. Det är alldeles riktigt att inskifflandet av befolkningen i främmande bostadsförhållanden har bekräftat dess passivitet och stärkt regeringspropagandans och kontrollens effektivitet. Men det har också utgjort en svår påfrestning för individen. En känsla av tryckande isolering har blivit det accepterade priset för att få bo i de nya städerna och barn som växer upp där framvisar de klassiska symptomen på slapp, liknöjdhet och aggression. Myndigheterna har injurerat detta. Sveriges härskare är dödligt måna om att undvika varje slags missstämning då de vet att en irriterad person har benägenhet att vända sig mot sina herrar. Därför bevakar man ängsligt varje ny utvecklingsfas i bostadsfrågan för att speja efter tecken på missnöje. Staber av sociologer har satt att iaktta invånarna och inrapportera deras kollektiva beteende. Av deras rapporter beror förändringarna i kommande planeringar och försöken att ännu närmare förmela miljön med de sociala reaktionerna. Det är viktigt att göra klart för sig att allmänheten fortfarande är totalt passiv i proceduren. Bostadsbristen ensam har utrotat initiativet. De flesta är glada att få ta vad de blir tilldelade. En bostadsjägare som berövas varje valmöjlighet kan inte längre influera på byggnadsritningarna. Eftersom den fria marknadens mekanism utrotats verkar inte längre krafterna tillgång och efterfrågan. Privat byggnation har inskränkts och privat planering förbjudits så att alla konkurrenskrafter bandlysts och de centrala myndigheterna har oinskränkt makt. Staten har monopol på planerandet och strypgrepp på arkitekternas ritningar, varför den utan obstruktion kan i detalj bestämma hur dess medborgare ska bo. Detta betyder i sin tur att en teknokratisk elit kontrollerar miljöskapandet utan ifrågasättande inskränkningar och motsägelser. Följaktligen bor med vissa ovanliga undantag svenskarna mer eller mindre som och var de tillsagts att bo. Ja, det var det klippet. Jag tänkte... Mycket... Ja, jag tänkte på det här miljonprogrammet. Man byggde ju liksom de här betonglådorna, oftast nära natursköna miljöer med ganska fluffigt mellanrum och mycket skogar och sånt emellan. Men när man åker runt i Göteborg idag och tittar så, så håller man ju på att bygga, bygga ut de här fluffiga mellanområdena med betonglådor där också. Så att då kommer ju den här Uh, det? Uh, ja, dit man kan gå för att få, få lite lugn och ro från uh, tristessan och, och, uh, och så Den, de platserna kommer ju försvinna för att man kommer ju hela tiden vara iakttagen vart man än går och det, det känner jag i alla fall att det, det är en sån uh, möjlighet man vill ha man vill kunna ta sig till ett ställe där man kan låsa in sig eller och vara i fred. Och liksom veta att man inte är iakttagen. Mm. Så... Men det byggs sakta bort. Och även Precis, vi... ja, ja, fortsätt man se. Äh, ja, även på höjden. att nu, äh, I Göteborg så ser vi ju... Äh, det växer upp skyskraper som man undrar om det kommer bli nästa New York. Äh, och, och skyskraper. Äh, de skymmer ju... Äh, i solen så att det kommer ju bli och även sikten så att det kommer ju inte gå att se så vackra vyer eh, längre sen när eh, när man börjar bygga allt fler eh, och eh, jag tror det var den här om det är sanningen som ska bygga det högsta tornet i Göteborg och jag tror det ska vara över 200 meter Då ska det även vara influerat ett eh, dagis där då på femte eller tionde våningen man undrar ju då, liksom vad, är, vad är det för uppväxt de här barnen kommer att ha då liksom att gå på dagis på femte eller tionde våningen i en skyskrapa? Det är ju inte så mycket att liksom gå ut och titta på naturen och lyfta på en sten och se när myrorna, myrorna myllrar ut. eller så där. Allting kommer ju vara totalt digitalt och liksom då sitter du och kollar i digitala pekböcker och kollar på Disney filmer och, och sådana här saker. Så att. Mm. Precis, de, de gör ju allt de kan För att eh, Kontrollera massan ännu hårdare Som om de inte redan gjorde det mm. eh, Men eh, Ja, de Som jag varit inne på tidigare De, de är väldigt noga med Vart och och hur de ska bygga de ser hela tiden till så att det blir eh, Centralt Så att du ska inte gilla Skogen, eller vill jag gå till skogen, eller ha ett landställe, eller vill jag bo och så ihop. Att det är lättare att kontrollera massan om man bara skrapar ihop dem i, i en stad. Mm. Eh, sen blir det ju en, en programmering som sker över generationer, eh, där folk då blir eh, programmerade till att, att gilla staden, gilla staten, vara beroende av den. Eh, inte kunna så mycket om naturen, inte jag vara där. Eh, det, är, det är ju en process. Men det är ju det de eh, bygger för och rustar för. Alltså, eh, det, är, det är så de verkar ha planerat. Eh, så att det, det är ju verkligen som han säger där i, i texten: Att de har ju verkligen eh, tänkt ut det här: vem som ska bo vart, han var inne på det. Eh, mm. och, och det är ju i princip. Sätt alla i Stockholm, Göteborg, Malmö Det är i, i princip det de gör mm. Och sätt alla jobben där Sätt alla dagis där Och sätt gärna dagis på femte eller tionde våningen eh. Och då, då vill man ju När man växer upp i den digitala miljön Så kommer man ju att Gilla den, drivas med den eh, Bara vilja ha den eh. Och sen så får du ju gärna får ju ändå finer Eller belöningar av den digitala miljön Där det är Kul att trycka på knappar och börja spela och lära sig på en, en surfplatta och det är därför alla går och stirrar i mobilen hela tiden eller på surfplattan eller på internet hela tiden, alla är extremt beroende. Eh, då, då tittar man ju inte riktigt uppåt på de som styr, eh, så de, de gör ju det med flit såklart. Mm. mm. <skratt> nej jag tänker på det de här eh, miljonprogrammen då, alltså det det var, kan man väl se som den tidens, alltså 70-talets uh, agenda 2030 då. Att man, man ville trycka ihop människor i de här uh, uh, höghusen man byggde. Uh, alltså, men i de här föropperna då. Eller i, i, men det slog ju lite bak ut, för att folk ville ju inte bo där liksom. Alltså, de... Uh, uh, Ja, de, man hade ju problem med att, att, att få hyresgäster i dem på 80- och 90-talet. då, liksom. Men det, det löste man ju då genom att importera hyresgäster. Så att nu har vi ju invandrarna som bor i våra miljonprogram. Då va? Men, och sen så... Bor man vidare då med den här förtätningen och höghusbyggandet i centrumen istället då. Och det är ju intressant det där också. Jag menar, Det är ju som ni säger, det växer upp massa höghus i Göteborg. Och man har jättestora planer kring det här. Men det där är någonting som bara, ja, det bara sker. Jag ser liksom ingen... Eh, demokratisk förankring i det som pågår just nu utan det här är bara någonting eh, som ska ske eh, för eh, allas bästa. Det är väl det här med, jag menar FN står ju bakom det här med Agenda 2030 och då, det måste vara bra. Vi måste bo i de här eh, förtätade städerna för att mm. rädda vår jord. God, God. Det har man ju fått reda på ända sedan liten i skolan och sjunga FN-sången och FN står för internationell solidaritet och, och allt sånt där. Så att det, det dröjde länge även innan jag kunde liksom ifrågasätta, men FN står verkligen det för någonting gott liksom och så börjar man läsa, liksom, vad står det i? stadgarna och vad står det i kommunistiska manifestets program liksom? och så ser man det ja men det är ju inte så stor skillnad det där liksom. det är bara inlindade lite fina ord men det blir samma, mm. samma resultat mm. att, uh... Nej men FN är väl det här liksom uh, slutliga målet att, att, att hela världen ska vara en enda stat liksom? Mm Uh, och och men man, man tar det ju i steg då. Men nu är det ju det att nu ska ju uh, EU ska bli en, den europeiska staten liksom. mm. Och det, det tycker jag inte. Och, och jag menar uh, USA. Uh, eller hela, hela amerikanska kontinenten ska väl också så småningom bli en hel, helt mm. egen stat. Och sen så ska man slå ihop dem så småningom då va, liksom. Att allting ska bli större. Ska bli större och färre nationer hela tiden. Mm. Och, och, och jag menar man jobbar, jag, jag reflekterar över en sån sak. När eh, min grabbar han är intresserad av biljard. Och vi tittar lite på biljardtävlingar. Eh, då, då är det alltså så att när det är någon europe som spelar mot en amerikan. Då, då är den här europeen han är inte från sitt land utan han är från EU. Det är mm. EU mot USA, va? Så kör <laughs> man. Samma i golf tror jag var den här cup, då Ja ja ja. Det man har med börjat med att e du. E ja. ja. Ja. Det är intressant hur man, hur ja. man liksom vänder. Ja, det är den här långsamma tillvändningen. Ja. Mm. Men man ser ju det såklart nu. Om liksom. är... vi liksom bara mm. ruskar i människorna omkring. Liksom. Och ser ni inte det här snälla... Vi måste göra någonting ja. åt det Och nu Men mm. äh, ja, än så länge så är väl i Uppvaknande fasen att människor måste Förstå att det finns ett problem För att annars så Kan man inte göra någonting åt problemet Nej precis Och det gör, vi ju, det gör ju Martin Att vi är väl kanske inte ens i uppvaknande fasen då, Utan vi är väl i Försöka väcka fasen Ja <laughs> Ja men Ja, det Ja, man hoppas att det. Ja, lite draghjälp har inte varit fel också. Men... Nej. Ja, det är väldigt svårt att sälja in det här konceptet vi har, liksom, till, även till alternativa medier. Så. Mm. Äh... Mm. Ja. Jag har ett klipp kvar och mm. kan köra. Och det är från kapitel 13 om, där han har ett, artikel, eller, ett kapitel som heter Massmedia som likriktningens redskap. Och det passar ju väldigt bra i våran podd tycker jag. Så att, eh... Här. Radions makt är i Sverige något större än i de västerländska staterna, i medan befolkningens huvudmassa, som är intellektuellt efterbliven och först helt nyligen trätt ut ur sin isolering är mer än vanligt mottaglig för indoktrinering. Jag citerar Örjan Walkwist, chef för kanal 2 i Sveriges tv: Svenskarna är intellektuellt primitiva och underutvecklade. Och TV arbetar på så vis att den skapar emotion och intellektuellt liv och därmed också skapar opinion. Det är ett opinionsskapande medium. Herr Valkvist är socialist och tillhör arbetarrörelsens intellektuella ledarskikt. TV är ett mycket mäktigt medium, säger han. TV-apparater är tätare koncentrerade i Sverige än i andra länder. Så har till exempel aktuellt ett nyhetsprogram en tittarskara som utgör 50% av hela befolkningen. TV är ett mycket mäktigt medel för indoktrinering och man måste vara utomordentligt varsam vid begagnandet av det. TV skulle aldrig angripa statsministern och regeringen i medan genomsnittssvensken identifierar sig själv med staten och med de organisationer och institutioner som har politiskt inflytande. På så vis känns tv som en del av staten. En officiell representant medger alltså att radio och tv är ett medium för indoktrinering. Det har två syftemål, säger han. Att övertyga svenskarna om att de lever i den bästa av alla tänkbara världar och att konditionera dem för den sittande regeringens ideologi.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 De koncentrerar sig till främmande staters defekter och drar jämförelser till Sveriges förmån. Tittaren inbjuds att se hur dåligt folk har det ställt över allt annars och betänka hur lyckligt lottad han själv är. Dagspress och veckotidningar håller samma linje. Svensken blir inte bara itutad att han har den högsta levnadsstandarden och den förnämsta sociala tryggheten utan han suggereras att tro att han faktiskt är bäst i absolut allting Alldeles särskilt i politik och kultur. En artikel om fransk barnavård offentliggjord i en damtidning tycktes inte ha någon annan uppgift än att stå till tjänst med en moralpredikan om hur mycket bättre svenskarna ser till sina barn. Också reseskildringar innehåller ofta nedsättande anmärkningar i speciellt syfte att framdra en sang moral till Sveriges pris, vanligen i jämförelse mellan fattigdom utomlands och välståndet ett. Ja, det är klippet. Uh, mm. Och här tänkte jag... Ska vi se... Man ja, visar ju liksom hur man ser ner på pöben. Att liksom de är, uh, är dumma får. Liksom säger Örjan Wallqvist. Vad uh, de är prim intellektuellt primitiva och underutvecklade. ja. <laughs> mm. uh, Ja, så det är sådan... Men tyvärr, alltså, och jag vill... men det ligger väl en del i det. <laughs> så... Tyvärr. Tyvärr. Ja. Men jag ja. kommer du ihåg den tiden också. Det, äh, 1987 var ju först som TV3 kom. Men äh, jag minns en tid när det bara fanns efteran och tvåan. Och, och mm. då liksom kunde du äh, en aktuellt sändning som han skriver då ha en tittarskvara på som var på 50% av befolkningen liksom. och det är ju en uh, otrolig genomslagskraft och då fanns ju inte det här uh, sociala medier och sånt som vi har nu, även om de är liksom väldigt kontrollerade så finns ju ändå möjligheten att interagera med varandra på ett helt annat sätt än vad man gjort innan och även uh, internet då tar, tar fram information som, som de med säkerhet hade tagit bort från, från biblioteken uh, Mm uh nu tappar jag mm. Mm. ja Jag kan äh, snacka lite så länge då, när, mm. när du letar efter den Men, ja. <hållanden> och det är just det som man säger och det är, jag menar, det är ju också ett, ett genomgående tema i den här podden då, att, att det här med, med tv och, och medier det, det är det, det främsta mm. eh, instrumentet för eh, indoktrinering och eh, jag menar här pratar man om Sverige och det är ju naturligtvis så att man driver en svensk agenda via medierna men, men det här har ju även skett på eh, global nivå naturligtvis har vi sett och, och jag menar det har ju handlat om att att eh, föra in världen i ett ett, eh, ett trosystem en, en, en verklighet som inte grundar sig på, på eh, den faktiska objektiva verkligheten va men en stor del i detta det har ju varit det här fantastiska pompösa rymdhoaxet som har pågått sedan <hör> 50-talet. Och där har man ju sålt in någonting i, i folks medvetande som inte är fysiskt möjligt. Då, och det är att, att med, med äldst en gasexpansion så kan man skapa framdrift i eh, ett vakuum. Och det har vi sett på tv- men det är inte någonting som är eh, möjligt att eh, framställa experimentellt. Eh, <laughs> Drar du av en liten nyårsraket i en tillräckligt stor vakuumkammare så flyger inte den iväg. Jag kan lova er, kära lyssnare, att det är så. Mm. För att de här gasmolekylerna som kommer från raketen och även värmen. Kommer inte att påverka miljön runt raketen. Och då händer det ingenting va? Och, och, och flyttar man ut den här raketen i en ännu större vakuumkammare. Det vill säga rymden. Så uppnår man precis samma resultat. Mm. Men vi tror inte på någonting. Ända tills vi får se det på tv. Mm. Så så är det med den taken. <laughs> ja, precis. Vi är fruktansvärt bra på det, som, som sagt. Eh, att jag eh, jag vill också bara framhäva att, eh, att eh, han antyder att svenskar kan vara eh, väldigt naiva där. i, i Men eh, det är också så att de här troll som de kör på... Media det funkar ju inte bara på svenska Utan det funkar ju internationellt På eh, allt och alla I stor eller hög Utsträckning eh, Så det är ju viktigt att förstå Att som Vad det inne på så är media och tv Ett väldigt starkt Verktyg för att påverka folks eh, Uppfattning om saker och ting Och skapa Olika typer av opinion Och eh, Liksom lägga och, härska och se till att folk eh, tycker ungefär samma sak fast lite olika eh, så att de, de slåss med varandra eh, men eh, återigen han är ju kanske lite lite för rå där i början mot eh, mot svenskar men visst han, han har en viss poäng eh, den här, här trolevidriken eh, fungerar på svenskar men eh, den funkar på alla andra också eh, som tror på 11 september och månlander och allt, allt det kan vara. Det, det är ett internationellt fenomen. Som mm, eh, ja, jag också inne på tidigare. Ja. Mycket av det att vi är så kollektiva kan ju bero på att vi har levt i ett bondesamhälle innan. Då, att man eh, då har liksom en eh, kall årstid att, eh, att förbereda sig inför. Och då behöver man ju liksom jobba tillsammans. Och är det någon då som inte har kunnat förbereda sig tillräckligt så liksom hjälper man den som är nöd. Och så kanske man får hjälpen tillbaka någon annan gång när man själv är i nöd så att det är liksom tjänster och gentjänster och så här men det har man ju då utnyttjat den här förmågan genom genom tv-indoktrinering och sånt för att då blir det ju ett lättare mål att bli utsatt för den här propagandan då eftersom det är så kollektivistiska och har varit då mm. Mm. Och sen där också, tänker jag berätta om eh, att vi eh, tänker att vi är mycket bättre än andra, alla andra, och så ska vi sälja in vår idé till eh, resten av världen. Eh, och det, är ju det, det ser jag också spegla mycket i hur, hur människor tänker, liksom att eh, amen, eh, vi har det så bra här i Sverige, vi måste hjälpa alla andra att de ska få det lika bra som oss, då medan andra länder kanske har det bra redan. Och inte behöver den här hjälpen som, som vi kommer med. Nej, precis. Och jag menar i, i många andra länder så, så framställs ju Sverige som ett skräckexempel på hur en, en nation kan bli när, när den är socialistisk. Mm. Eller sådär va. även i USA och sådär, då, då är ju Sverige väldigt problematiskt på många sätt liksom. Så att jag mm. menar man Ja mm. men det vi sa, det? Jag pratade med en, en kille idag Som hade varit i Los Angeles Tror jag det var liksom, Och man hör ju inte mycket på tv om hur det är där Men han, han, han sa ju att det var, det var rena misären Det var liksom folk som bodde i tält Ute på gatorna och... Och de blir bötfällda för att de borde där ute liksom äh, jättemånga dollar som de naturligtvis inte hade råd med att betala sånt där. Och folk skitar ner på gatorna och, och sånt där. Så det, mm. det är ju inte liksom det förlovade landet i USA längre. Det är ju inte som i Hollywood-filmerna. Nej, ja, inte riktigt. Och, och där har man ju också det här exemplet äh, Detroit som var ju en, en framstående bilstad i början av 1900-talet, och det står ju fortfarande kvar ganska mycket pompösa byggnader i Detroit. Men de monteras ju sakta ner och förfaller. Men man kan ju se hur, hur storslagen den staden har varit den gången i tiden. Och, och det är liksom ett tecken på, på civilisationens förfall. Det är liksom en framstående mm. bil bilstad, bara kan liksom. Ja, förfalla till den milda grad att, att knappt någon vågar se in där längre då. Att, jag är ju intresserad av urban exploration så att, till exempel, men jag vet inte om jag hade tyckte det var värt att åka åka till Detroit för att se på de här byggnaderna då, med tanke på ens egen säkerhet. Då. Nej, jag, jag har jag har ju varit där eh, ah. i, i Detroit. man. Uh, och, och då är det ju så alltså, att, att uh, uh, det är ju uh, ställen i Detroit dit du inte ska åka överhuvudtaget liksom. Mm. Uh, alltså, det är, <laughs> är no-go det är, det är no zones där, alltså, verkligen. Mm. Uh, och uh, det finns uh, jättelika områden som är fullständigt uh, nedgångna. Alltså, och mm. och uh, väldigt mycket misär. här men det är inte som på typ antarktis då, att äh, att man inte ska åka dit för att man, de kanske döljer något hemligt där. <laughs> <laughs> Nej det tror jag nog inte är problematiken där Martin. men, men jag vet att det finns ju andra ställen som Area 51 och, och sådär liksom att, äh, ja. Sen så skulle jag vilja veta hur det såg ut i vissa delar av, av Kina, så där kan jag tänka mig att det finns en del annan saker. Men nu mm. spånar vi. <laughs> ja, det blir ja. bra också. Uh, ja, ja visst. Det får man göra. Mm. Uh, hade du några avsnitt som du ville ta upp i boken också? Du hade förberett några Har du... Ja, Jo, visst. Uh, några såna här uh, passager som, som jag tyckte var intressant. Och det första handlar ju liksom om det här och det tycker jag är intressant när man, när man tittar på eh, en del av de här sakerna som vi pratar om i podden. Då, att man hittar ju mycket i eh, eh, historien och historiska böcker. Och jag menar det kan ju gälla både eh, antik historia eller riktigt gammal. Eller, eller, eller eh, saker som, som skrevs för bara några decennier sedan. Jag tänker till exempel på det här med, med eh, vacciner. Där man hittar uh, böcker från uh, slutet på 1800-talet och från 40-talet och från 60-talet. Som uh, uh, tar upp uh, samma saker som de här anti vaxers idag pratar om. Mm. Uh, så att ser man ju att det här är ju liksom inte ett... Uh, ett nyuppkommet fenomen. Det här med vaccinskepticismen. Då, va? och, och det är just det här med historien. då va? att det är som man, vi, vi blir ju berättade det. Att det är viktigt att kunna historien. För att då. Eh, gör vi inte om samma misstag. Va? Mm. Men då är det ju så att. För att vi ska göra det. Eller hur man ska uttrycka det. Så är ju eh, den historia. Vi får lära oss. Den är eh, eh, censurerad. Och förvanskad. Va? Och. Jag bara läser en passage här i den europeiska och kulturella debatten. i alltså sidan 183 här i boken och det här kapitlet om skolan och det då, mm. Har Roms historia från republik till, via militärdektiv till tjejs och alltid utgjort ett klassiskt mönster. Den har inte bara lärt något om diktarens relation till staten. Utan också demonstrerat ekonomiska och politiska utvecklingsscheman. Den har försett oss med en terminologi. Vår tids ungdom kommer tydligen aldrig att få veta var och hur begrepp som proletariat, imperialism och plebej uppstår. Varför är sådana kunskaper politiskt farliga? Nedskrotningen av den historiska kunskapen fråntar eleverna deras verktyg för kritik av samhället här och nu. Och kanske är detta avsikten. Mm. Kanske. <laughs> ja, ja, eller så är det. Eller så ja. är det nu. det. Detta är avsikten skulle man kunna... Ja, ja precis. Ja. Och sen var det ju också det här eh, om eh, eh, det här med religionen då. Marxismens kritik av religionen baserad på Feuerbach säger kursplanen för religionen religionskunskap i gymnasiet bör också bli behandlad i syfte att göra Marx syn begriplig måste vi först klarlägga hans dialektiska syn på utvecklingen sådant den framträder i den materialistiska historieförklaringen om möjligt bör texter från den moderna marxism leninismen analyseras det är också önskvärt att vidröra den psykologiska synpunkten på religionen som en tvångsneuros med infantila kännetecken Släktskapen mellan de marxistiska och psykoanalytiska synvinklarna kan därvid åskådliggöras. På sätt och vis är detta troligen mer effektivt än det ryska koncentrerade anfallet på religionen, vilket lättare kan påvisas utgöra propaganda. Genom att man reducerar kristendomens betydelse men fortfarande undervisar i den uppstår ingen fråga om förutfattad mening och skenet av objektivitet. En av den nya skolans grundläror bibehålls. På så sätt lär man sig kristendom inte som en tro utan som ett fenomen och idén om religiös erfarenhet och religiöst stegrad känsla kan avfärdas. Eftersom kursen är obligatorisk med undantag gjort enbart för ortodoxa judar i varje år kristendomen har skolan ett medel att motverka religiös undervisning i hemmet. De som slutade skolan mot 60-talets slut var övervägande antikristna och betraktade religionen som oförsvarlig och löjlig. Och det är väl också det här att man jag menar som jag som vi pratade om tidigare jag menar vi lever i ett trosystem idag. Ett, ett, ett, och, och, och det är ju inte någonting som vi kallar för religion va men det var ju ett, ett tidigare trosystem då. Vad, vad är ett trosystem? Och, och, och jag menar det här vill man ju då montera ner och få bort eller liksom att ja det ska, det ska inga andra gudar finnas jämte den här vi har nu va mm. eh, och eh, ja och det var ju intressant att notera också här att det, det finns eh, vissa religioner eller trosystem som är borttagna den här obligatoriska eh, den här obligatoriska kursen då men och, och jag menar vad kan man säga, jag, jag, jag menar jag är ju ingen eh, eh, aktivt troende eller, eller propagerar för eh, att människor ska ha en viss tro då va? men man kan ju säga det om, om, om, om tro och trosystem att det där har ju att göra med att sätta upp eh, vissa grundläggande principer och värderingar i ett samhälle Uh, och, men jag är väl sån att jag tycker att man ska liksom acceptera alla uh, religioner och trosuppfattningar så länge de inte bryter då mot vissa grundläggande gemensamma regler som man får ha då det behöver man väl ha för att annars så funkar det inte va och en uh, sån här princip jag tänker på som, som finns i uh, jag tror de väldigt många religioner och, och trosystem och det är ju det här att eh, du ska göra mot andra så som du vill att andra ska göra mot dig själv eller, eller som man kanske mer uttrycker att du ska inte göra mot andra som du inte vill att andra ska göra mot dig själv. Det kan väl vara en sån här fin grundprincip tycker jag. Mm. <laughs> och det är ju så här också då att om, om, eh, om ett samhälle inte fungerar på det sättet då eh, då slutade väl att fungera mm. så ja men men, men ja flott kör jag tänker på för de som har läst eller kanske vill läsa Lisander Spooner från 1867. i ja. grundläggande tankar om folk är, vill är vara med i en stat eller inte och var vad som man behöver tänka på roa och, och, och om de inte vill vara med så ska de ha rätt att gå ur och vill jag vara om de vill vara självständiga så ska de få vara det och, och, och då menar jag helt självständiga så en en person då gör som eller som man vill och, och vägrar gå med på vissa åtgärder som ministern har då behöver man inte vara med den. Mm. Och han pratar också om, jag ska inte gå in på det, men vad som är, vad som skulle kunna vara förräderi och vad som inte är förräderi. Eh, och man nu ska ha en gemensam stat med vissa grundläggande värderingar. Det är bara en parentes för de som vill läsa lite extra. Läs gärna Lissander Spooner från 1862 och 1898. Det är klart egentligen. Mm. Mm. Ja, nej ja, och det är ju så, alltså sånt. är ju intressant. Jag menar, man, jag menar man, man får ju en väldigt annorlunda syn på världen med de här eh, insikterna kring hur saker och ting faktiskt fungerar. Och det som. För de flesta av oss, vi började ju med 9-11, eh, och eh, det har att, jag menar det att man kunde förstå att, att det faktiskt kunde vara en stor lögn eh, har gjort att man har gått vidare och frågat så att fler saker va? och eh, eh, ja, det blir eh, det blir stora frågor. Mm. ser nu har jag en katt här som står i ja jag ska bara stänga här. <laughs> <laughs> det är Jaha, ja ja Mm. Ja. Uh, ja, det står stora frågor Och jag har verkligen inte nycklarna till uh, Allt man behöver tänka på För att ha någon slags uh, Regerande stat om man nu vill ha det uh, Det finns ju olika roliga citat Av gamla gubbare från förr Som kan tycka att Allt som har med regering och stat att göra Är på mm. <laughs> Det ska mer vara på sanders Sandersbunders nivå Att uh, och bestämma lite själv du vill vara med i någon sån förening, en stat eller inte. Och om du vill ångra dig och gå ur och göra det. Du är inte en, en förädare bara för att du vill gå ur för du har aldrig lovat någon någonting. Det kanske var någonting som var överenskommet i en stat för 400 år sedan. Men om du är liksom, om någon lever nu, så kanske inte du alls håller med om den nuvarande eller dåvarande koncepten, då är du ju inte en förrädare om du vill gå ut. Du har aldrig hävdat det. Du har aldrig skrivit på något. Så att man snackar ihop sig med folk Se ser vilka som vill vara med i den här klubben. Vilka som inte vill vara med. Och man pratar också om folk har rättigheter att tycka som de vill oavsett vad majoriteten tycker eller vad de snackar. Jag uh, pratar om uh, att har uh, fått fler vill någonting uh, än det du tycker så uh, ska de inte få sätta dig i förtryck med dig det skulle också kunna vara så att färre än dig, färre personer än dig dina uh, kompisar uh, de tycker annorlunda men de får ändå ge dem sin vilja för de har kanske en viss makt det, det borde heller inte för att det blir också ett förtryck och människor är den då som är för det jag tycker att han har en poäng i det jag tycker att det stämmer Så att om jag vill leva lite utanför samhället och bo på en bondgård eller vad du kan vara borde jag få det jag inte vill gå med på vissa koncept staten har eller inte vill stala skatt och behöver göra det i en bättre värld och då får jag göra det. Men det är ju inte så det funkar någonstans idag. Men jag tycker bara att han, han har ett sätt att använda ord och tankar på som man uttrycker kort, rent i skrift. Ja, det är verkligen någonting jag rekommenderar. Den, den boken är inte lång så den är kanske sidor eller något där. Jag beskriver det och rent vad man behöver tänka på för att överhuvudtaget vill att komma överens med en grupp människor och sen om du vill kalla det för en stat eller vad du vill kalla det för så göra det. men då blir det liksom att olika sidor som tycker olika kan ha sin egen frihet på det sättet som de upplever att de får den det funkar de ju på sätt och vis inte en allt för stor och allt för stark stat där det finns några få makthavare som vi verkar ha idag. De styr och ställer över allt. medan alla andra får inte bestämma något. Resten får inte bestämma någonting. Mm. <laughs> och jag kan inte sluta tänka på det. Han tycker det är väldigt bra. Ja, man behöver någon form av mellanting. där. En, en stat som ändå kan hjälpa till med sjukhus och skolor och vägar och det mest nödvändiga då, men inte lägger sig i så mycket i i människors privata liv. Och hur de ska bo och var de ska bo. Och så vidare då. Precis. Att man försöker flytta tillbaka. Beslutsfattandet. På mer lokal nivå. Att liksom de. De som tar besluten. De ska mm. även ha de som. Påverkas av besluten. I sin när, närhet. Så att de liksom. De får det obekvämt ifall de tar dåliga beslut till exempel. För nu sitter ju de som beslutar över oss, de sitter ju i Bryssel och liksom trycker på en knapp. Och så påverkar det oss, bensinskatten höjs eller vad det är nu. Och de, de bryr sig inte att vi går ut och, och protesterar mot det här i, i Sverige liksom. När de sitter säkert i Bryssel. Så att, man, man behöver ju ha en omedelbar koppling där mellan maktutövande och... Uh, ja, de som påverkas av maktutövningar. Ja, precis. De, de måste ju vilja gå med på det. Så han verkar ju då prata om någon slags fundamental eh, rättighet där du eh, lägger inte skadar någon annan så får göra vad du vill. Jag mm. vill inte gå med på deras lagar och regler och allt det. Men jag kanske har nämnt förut. Alltså EU bestämmer ju hur rak man ska vara på Ica. Det är ju helt sju. Alltså hur, hur, hur, hur hårt centraliserad är inte makten då? Mm. Jag troligen, att vi kanske inte ska prata till så mycket politiken, här. Men då tycker jag att det är överdrivet. Jag vill ju att det helst ska vara mer på direktdemokrati i sådana fall- du kan få det och ha det på lokal, lokal nivå som du lämnar. Eh, att eh, Folk på plats som bor i ett visst område får bestämma där. Mm. Att, och, om, eh, man, man behöver ju inte ha det så att en ledare ska vara folkrepresentant. Du kan ju ha så att era får bestämma och era får bestämma om fler saker än... Eh, ska äh, inte hur det sänka skatten Eller hur raka urkan ska vara det är, äh, Man måste få bestämma om, äh, Och ha direkt Omröstning om Det som sker i en samhälle Och hela tiden bli informerad Om lagar som Man funderar på att skriva eller vad det nu kan vara mm. men, om, men om det inte fungerar Vilket inte gör någonstans i världen som på äh, då, äh, då blir det ju det här Trycket som många äldre böcker och prata det gubbar har snackat om. att en, en regering är då som de fungerar. vi de är ju tycker de de mm. mm. <skratt> Ja, nej så vi får, ja det är ju svåra frågor. Vi får, man får väl typ läsa Platons staten. Eller ja, det, det var väl där de oftast det började. <skratt> mm. Ja, den är ju klart igen. Ja, men är... nej, jag har inte läst den så jag kan inte... Men, jag, jag... men där är ju det. demokratin från början är ju att det var ju de som det var inte alla som hade rösträtt utan det var väl de som hade någon form av pos, aktad position i samhället som hade en rösträtt. Ja. ja, precis. Och sen skulle det vara grekiska fiamän. Mm. Men, inte, men inte slavar exempelvis. Eller kanske lägre rang. De hade ju inte dem rösträtt dem heller. Mm. Och det är också en sån grej jag inte har inte tagit upp det innan men man säger ju att liksom, Sverige var sena med att ge kvinnor rösträtt att de fick den först 1921 då. men vad man inte säger då är att eh, alla män fick rösträtt eh, 1914 eller eh, det var i alla fall eh, ganska kort tid innan då. och dessförinnan så var det ju, om du var beredd att försvara eh, Sverige med vapen i hand Uh, mm. Så skulle du få en rösträtt. Så att man var alltså um, förpliktigad att göra någonting för att uh, få ta del av den här rösträtten. Mm. Uh, alltså, det ställdes krav på dig, men idag så liksom uh, är du helt annorlunda. att man, Det finns ju vissa som vill att uh, 15-åringar ska få rösta, och uh, ja, men när man väl tänker på det liksom att. Uh, den stora massan då som blir påverkar av den här medien ska ta beslut och mm. lägga en lapp i en låda mm. eh, ja liksom det säger sig självt att, att besluten är ju redan tagna av de som styr oss liksom det är bara ett medel för att få mm. oss att, eh, att tro att vi med bestämmer ja de får uppleva demokrati de, de säljer det mm. så Sälj. eh, vi bara enkelt lite bestämmer allt och resten bestämmer inget Mm. Det var stadig, ja, men stadig. precis alltså, alltså den, för jag menar det, det vi har idag det, det är ju faktiskt en, en global eh, diktatur eller ett, ett imperium eh, med ett, och vi har en helt, ett helt eh, kontrollerat monetärt system och, och eh, vetenskap och media och politik. Men man framställer det eh, inte så utan eh, vi ska se det som att eh, nationer är eh, suveräna och eh, självbestämmande och så vidare. Va? Och, och den här, det här demokratiska systemet vi har idag, jag menar, det, det fungerar ju väldigt bra för dem för att de har ju utvecklat en, en väldigt eh, effektiv eh, dialekt för att få igenom eh, alltså få saker åt det hållet man vill ha det va? och det är det här vi pratar om det här med, med eh, problem, reaction solution mm. alltså vi vill åstadkomma det här en, en solution då va? men det, kan vi inte, det, det är ju någonting som gynnar oss så det kan vi ju inte eh, vara öppna med men för att vi ska nå det här eh, så måste vi få den här reaktionen och för att vi ska få den här reaktionen så hittar vi på det här problemet mm. som eh, forskningen visar att eh, jorden är på väg att gå under för att medicinen ja. kostar för lite mm. ja. <laughs> det, det är en så vad som jag var inne på tidigare på när jag pratade om ekonomi det är ju det här med att även om jag kunde liksom till det så att vi hade ett relativt bra samhälle idag Kommer vi inte kunna behålla det här samhället och relativa friheten om man inte känner till hur pengar, valutor, fractional reserve banking och ekonomi fungerar? Så länge det här inte lärs ut i massan eller andra grejer som vi nämner i den här podden för övrigt också. Så länge folk inte kan det eller förstår det eller inte vill sätta sig in i det så kommer man inte kunna behålla sin lilla drömvärld. Eller det går inte. Det går inte att uppnå för de här fargerna som kommer att ta tag i och segla det och fällskotta där vi är nu. Det är bara en tidsfråga mm. Så det blir ju då lite det blir ju då en vår puck att hålla och balansera. Ska vi leva i en bättre värld då måste vi få folk att förstå de här grejerna som vi pratar om i podden. Och Klarar man inte det, ja, då, då som det är idag, eller värre. Mm, det, ja. det är där att det så det, det måste läras ut och gärna i, i tidig ålder, i grundskolan. Mm. Mm. Nej, jag tror att det man kan säga nu faktiskt, eh, men jag menar det kommer ju naturligtvis att ta eh, lång tid. Men det är nog början till slutet på ett trosystem eh, som, som är på, på gång nu. Va? Och jag menar, innan så hade vi, jag menar vi har haft olika eh, trossystem och samhällssystem och Uh, jag har ju pratat om det tidigare att innan så hade vi ju då uh, till exempel kristendomen i Europa och då var det ju så här att, att uh, uh, människor fick veta varje söndag att uh, om de inte gjorde som prosten och länsman sa så skulle de hamna i, i helvetet när de, när de var döda och det ville man ju inte så att man gjorde ju som man sa eller som man blir tillsagd och betalar sin skatt och sådär. Nu har vi det här trossystemet och man ska göra si eller så annars så går planeten under eller man blir en olycklig människa eller det ena eller andra händer. Så att det mm. funkar ju. Men, men ja, om, om människor börjar se igenom det här då krackelerar ju systemet va? Mm. Det funkar ju inte då. Okay. Jag menar om man inte tror på de här underverken att vi, att vi är uppe i gudarnas hemvister och sätter dit amerikanska flaggor och spelar golf. Mm. Ja, då börjar... <laughs> Precis. ja då börjar väl de mer totalitära metoderna, då övergår vi till 1984 istället för det sköna nya värld. Så... Ja vi får se, Ja, är så, ja vi får se, den som lever får se. Mm. Ja, vad, mm. vad säger ni? Ska vi, ska vi runda av här eller? Det har hållit på en, två och en halv timme nu. Mm, det ja. tycker jag. Så om ni tar något avslutande ni vill säga innan vi, eh, innan vi stänger ner för kvällen. Mm. Tack för att ni har lyssnat här härdat ut i två och en halv timme. Mm. Ja, precis. Äh. Tack ska ni ha. Ja, och, och det gärna... var en bra bok så alltså jag rekommenderar ja. verkligen att man, man läser den för det är en väldigt intressant Man kan lägga in länken till archive.org och där kan man dels och lyssna på en som talbok om man föredrar det och sen så går det även att ladda ner den som pdf och läsa den på svenska då. Det är väldigt svårt att få tag i fysiskt exemplar men gör gärna annat försök. Det Det, alltid... det ska du inte göra det. Men då, då är det väl Amazon som gäller i så fall, tror jag. Yes. Mm. Om, om man börjat läsa den så är den ju väldigt beroendeframklädande. för det är er som har lyssnat på, de är ju inte bara poddar. Tängslandet mm. ja, eh, är riktigt bra. Mm, verkligen. Mm. Okej, okay. men då ska jag tacka yeah. för att eh, ni har lyssnat. Och då eh, återhörande. Mm.